Sziasztok, ez itt a Click Play 167. adása, én Neurotik, és itt van... Michael, sziasztok! Üdvön mindenkinek! És, és két hét, tehát így... Hát, mert, mert így jött ki, tehát reggel még úgy indult, hogy itt nem lesz podcast, még lehet jövő héten sem, mert annyira nincsen semmi hír, aztán kiderült, hogy annyi van, hogy úristen, még ja. lehet jövő héten is lesz szóval. El, és A hír ott van, csak meg kell találni. Ja, igen, igen, nem volt a szemünk előtt az Ezt volt. Ezt idézhetitek is akár. <laughs> Vagy, vagy valami könyvből, ilyen szólás és íres szólás Nehogy és közmondás. Graffiti. Graffiti akarok. Ja, állni. bocsánat. Ha valaki ezt felírta valahova és lefényképezi, kiterjeszteni fogom. Ja, járírta a kex meg a taps. Majd. Igen. Na, úgyhogy ha már ennyi hírt felírtunk, akkor azonnal csapjunk is bele. Hát mehet. Mehetünk. Persze. Kezdjük el, mert aztán olyanok, hogy igaj. Az első hír az pont ilyen, ilyen bevelegítő, itt annyira nem, nem fogunk szerintem sokat beszélgetni erről, de mindenképp egy tök jó, tök jó kis cucc, mégpedig az, hogy az Xbox Live Gold előfizetés nem lesz kötelező az ingyenes múltis játékokhoz. Szóval, hogyha neked mit tudom én a Fortnite meg a Warzone a két játékod, akkor nem kell előfizetni. Így van. És akkor nyomhatod a boxról a a cuccokat. Meg nem is tudom, igazából elég sok jó ingyenes játék van. Itt a Xbox Magyarország beágyazott tweet. Én itt látszik is, hogy Apex, Legends, Warframe, Fortnite, Rocket League, ugye az is már ingyenes lett egy ideje. Igen, igen. Roblox, tehát az mondjuk biztos jó játék, de még nem volt hozzá szerencsém. Nekem a izé tetszik, a, a Vigor az de az a baj, hogy az Xbox exkluzív, tehát az, az még is pc n úgyhogy csesszék meg, de amúgy az nekem tökre tetszik, hogy így az ilyen kicsit ilyen, olyan, mint az Escape from Tarkov, uh -huh. meg a Battle Royale keverve, és amiket kihozolt cuccokat, abból a saját bázisodat tudod fejleszteni, ahol craftolni tudsz magadnak mindenféle ö, jó felszerelést, úgyhogy tök jó ki van találva, egy ilyen, tök jó a gameplay loopja, legalábbis így game Gameplay videók alapján ugye nem játszottam vele nyilván. De aznak például tökre örülnék, hogyha jönne PC-re. Csodálom, hogy eddig még a Microsoft nem hozta át, mert oh, most általában ez szoktam. Igen. Vagy Microsoft Store. lehet, várjál, lehet, ott van oh, ja, lehet, már ott van. Már ott van 5 éve. Elkeres, nézzük. Nem amúgy szerintem nincsen ott. Vagy hát meglepne, hogyha ott lenne. Na, de például az nekem tökre tetszett. Viszont, amit kérdezni akartam, hogy a, a PlayStationnél az ingyenesekhez még most se kell a PS Plus, nem. U, ott nem tudom, hogy működik. Mert ugye a PS3-nál én... volt ingyen az internet, tehát ott, ott elő se kellett fizetned, ott a ps 4 az egy aha. extra szolgáltatás volt, és ezt a PS4-re megváltoztatták, de ott azt hiszem a free-to-play játékokhoz nem kellett eddig sem. Nem, nem. Igen, de ebben nem vagyok biztos. Nekem is ezre emlék, de én vagyok benne biztos. Hogy aki tudja biztosra, az, az mondja meg azonnal. Igen. De ugye ez tök jó dolog. Nem keresünk, e el, el, el, fe fel sem bírom fogni épéssel, hogy Ja, mondjuk, de persze, mert ugye az internetet fizetetés az azon felül van, tehát ez olyan, mint hogyha ha PC-n az ingyenesekhez nem kellene felárat fizetned, de hogyha mondjuk el akarsz menni doom multiplayerezni, akkor azért elkérnek óránként 1000 forintot. Tehát olyan... De volt, ennyire nem durva. Jó, nem, akkor óránként 10 forintot, de így nagyjából. Tehát, hogy PC-sként ezt én mindig megmosolyogtam, hogy a PS3-on ingyen van az internet, ez volt a reklám, és így, aha, oké. Okay kösz. Tehát ez tök jó. Nem az internet van, hanem hogy a szervereken tud hát, játszani. Igen, de. tehát az internet használata, na akkor úgy mondom, tehát hogy be van kötve hozzá, hozzá az internet. Nem egy böngészőt érted? Bármit ja. Csak jó, jár, csak olyan... nem multiba. Igen. De ez olyan fura nekem. Érted? Én mondjuk azért félek, hogy ezt majd kicsit átgyűrűzik PC-re is, mert ha úgy vesszük, itt azt kell megfizetned, hogy azért ezeknek a játékoknak kell szervert fenntartani most igen. egyszer megveszed egy játékot, a szervert meg mindig pedig kell tartani, tehát fizetni kell folyamatosan. És hogy ezt PC-n kigazdálkodják a játék árából, vagy hogy oldják meg? Hát nem, nem hát ezért van minden második játékban, mikrotranzakció, meg Battle igen. Pass, meg DLC Season Pass. Meg ott van a dedikált szerver, tehát PC-n PC az is ott van, hogy tudsz magadnak csinálni sok játékból server. Van, így van, hosztolhatsz te is, igen. És akkor igazából megoldják maguk a, a játékosok. Azért vagyok kicsit pipa, amikor azt mondják egy multis játékra, hogy na ezt most lelőjük. Úrülök, igen, igen. Megvettétek, sziasztok! Ilyenkor de tényleg eker, legalább. Nem, az nincs, az, ne, de hogy is. Ilyenkor legalább azt a lehetőséget hagynak meg, hogy hosszolhass a szervert. Mm -hmm. Tehát, hogyha. Oké, okay, arra se fognak betalálni, de hogyha vannak ismerőseid, akiket be tudsz rángatni rá, akkor el tudok menni játszani még így is, de így, hogy teljesen lelőjük a múltit, így aztán végképp semmi értelme nincs egyébként nem, nem titkolom, hogy a Lowbreakers volt a, a fejemben, amikor ezt megfogalmaztam. És ott is írták a rajongó, mert amúgy lehet, hogy nincs nagy bázis a játéknak, de azért vannak, akik szeretnének vele most is játszani, és erre tökéletes lenne egy dedikált szerver. Így van, így van. Hogy, hogy azért, és az azért jó lenne a fejlesztőknek is, mert azért csak ott van az, hogy na, tehát még mindig játszanak ami halott játékunk érted? <gül> Annyira akkor mégse szar. De amúgy nem. Trifidi valamire készül is most állítólag, múltkor láttam valami cikket. Hogy de hát múltkor visszavonult, nem? Munkálkodik. Há, igen, igen, de most megint valamit csinál. Igazából lehet, hogy csak elment a Starbucks-ba, aztán hazament, és így... Ja, és akkor lehozták hírként, hogy valamit, valamit csinál. csinál. Én nem tudom. De volt róla valami cikk. Annyira érdekelt, hogy el is olvassam, csak a címét. De vannak jó ötletei a csávónak, csak az baj, hogy valahogy a, a marketingesei meg akik mögötte állnak és segítik az egészet leszervezni, azok szerintem hülyék. Tehát, hogy a, itt De. a lowbreakersnél is amúgy tök jó dolgok voltak benne, és ott az egész marketing, meg, a, meg ahogy kitalálták a rendszert, az nem működött, meg ahogy utána egyszerre, tehát azt nem is értettem, hogy konkrétan a játék az volt egy ingyenes hétvége, vagy valami ilyesmi, utána visszacsökkentek a számok, és akkor nem tudták, hogy most mi legyen, és akkor meg elkezdtek fejleszteni egy másik játékot, egy ilyen Betley royale szart, aminek mm. semmi értelme nem volt, és nem is értettem, hogy miért kellett ilyen gyorsan feladni, egy amúgy tök jó ötletet. Igen, ráadásul azt a betöröjelt azt úgy adták ki, hogy még csak nem is volt félkész, hanem ilyen teljesen szar modellek voltak benne, textúra Igen. kockák voltak benne kb, és akkor na, van egy pálya, de oda olyan épületeket dobálunk be, amik úgy néznek ki, mintha csak egy kocka lenne, textúra nulla. Így van. Hát ilyen a alfa, alfa előtti. Rakunk bele azért valamit textúrázva, vagy azért lásd, hogy ami nem, nincs textúrázva, az mennyire szarul néz ki úgy. <gül> tehát azért, esküszöm azt csinálták, hogy semmi nincs tex, tex, na, textúrázva, csak olyan, <gül> meg van csinálva szóra. a játék úgy, igen, meg csinálva az a játék úgy, hogy ilyen alakzatok formák vannak ott, akkor még, még jobb lett volna. Mint hogyha így a, azt ott letextúrázzuk, most már ki tudom mondani, azt meg nem tehát hogy így, nem, mert az volt a baj ezzel az egésszel, meg amit, amit mondasz, ez abszolút átjön. Tehát, hogy olyan volt, mintha egy ilyen vizsgamunka lett volna, amit két nap alatt összedobtak. Mm. És, és tökre ez jött rá, hogy az Unreal kivették az alap alapasszetteket, azokat bepakolták, aztán majd valami lesz. Aztán oda tesszük, azt majd Battle jáérted,? érted. Igen. Mert amúgy Battle volt. Egyébként az a része, hogy lehetett egymásra lőni, és ha lelőtted, a másik meghalt, az működött, de hát az már <laughs> egy... Egy lövöldözés játékban alapból nem működni. működni. Megint, tényleg azt nagyon sajnálom, hogy a lóbrékeznek ennyire elengedték a, a kezét. Ott például abba viettek volna be, hogyha nem is teljesen ilyen, <coughs> teljesen battle Royale, de hogy valami hasonló kis pályákra kitalálni valami olyan jó módot, ami így működne, és kicsit ilyen bátoroyál hangulatod az egészhez, mit tudom én. Mondjuk ott a, a karaktereknek eleve megvolt a saját fegyvere, úgyhogy ezt nem lehetett volna megoldani, hogy másik fegyvert vesz fel, mert úgy voltak lemodellezve, hogy gyakorlatilag bele volt égetve a kezébe a fegyver a modellnek. Hát jó, hát lehetett volna mondjuk a páncéllal trükközni, vagy hogy töltényeket yeah. szerzel a fegyverhez, és mondjuk különböző töltényeid vannak. Meg fegyver izé, modifikációk. Igen, igen, igen, igen. Hát Erőször mi... csak kis-kis fire rate van pöttyörészel utána. Igen, igen, igen. Ami, izé, epikus cuccot az felveszed, és akkor hú, még ennek is több értelme lett volna, hogy, hogy egy alapból FPS játékra, vagy hát egy ilyen arénaharcra fejlesztett játékba tesznek betlőróját, mint hogyha tényleg így külön hozzá hányják, és, és akkor majd lesz valami. Tehát még még ebből is több értelem lett volna. Igen, és lehet, hogy már unjátok ezt a lowbreakersről való beszélgetés, de én még azért hozzátennék annyit, hogy ott a marketinget tényleg nagyon és azért, mert a... gyakorlatilag az Overvok-nak akartak így neki menni, mert egyetlen nyilatkozatra emlékszem, amikor beszóltak az óverra. nagy ami 10 dollárról volt a játék. Igen, bocs, hogy így megemlített, de az overwatch is hogy eltűnt amúgy szépen lassan. Le, le, tehát hihetetlen. Igen, de akkor, amikor ez a lowbreakers jött, akkor még nagyon fenn volt. Az hát konkrétan egy-két hét hát volt, a, vagy egy-két hónap volt a két megjelenés között, okay. tehát azt nem is Ilyen. értettem. És, és az a vicces, hogy ott azért a Blizzard nagyon sokat költött szerintem marketingre, meg ott volt egy nagyon hosszú olyan időszak, amikor jó, akkor te most kapsz beta kulcsot. Igen, igen. Áthatsz, te meg nem, és akkor vizel. És akkor, amikor már mindenki játszhatott, tudod, még, még utána is azt mondták, hogy nagyon akkor pár hónapig nem játszhat senki, tudod. Tehát ott nagyon kiéheztették a népeket, egy jó kis És akkor Cliffy még annyit mondott, hogy <coughs> hát ez jobb, mint az overwatch. az kész. ennyi volt a marketing. <gül> Tehát, és valamilyen szempontból tényleg, csak az a baj, hogy rohadtul nem azt a közönséget célozta meg. A Towerwatch az egy ilyen casual, nem is mindegyik karakterrel kell pontosan meg jól lőni. És akkor ehhez képest a lobrákers, meg a jól lövöldözős játék, hogy gyakorlatilag tűpontosan kell majdnem mindenre célozni és úgy osztani a, a halált. Igen, így visszagondolva ezekkel a képességekkel, meg jó, nem is feltétlenül a pályákkal, de ez a képesség, meg az a tűpontos lövés, mert inkább a valorantot látom mm. hozzá közelebb. Bár ugye ott más volt, mert ugye ott gravitációban, nulla gravitációban is tudtál ugra de sokkal közelebb uh, van a Valoranthoz szerintem a Lowbreakers, mint mondjuk az overwatch lett volna, mert és az és Overwatch az mindig inkább Team, team Fortress 2-es inkább. Inkább egy quaker mondanám. Hogy Vagy egy kék igen. Közlek, mert igen. ilyen aréna jellegű valami, igaz, hogy külön képessége volt minden karakternek, meg fejterei más volt, de nem mindegy, én még azért remélem, hogy azt valahogy feltámasztják, úgyhogy még ha máshol nem itt hallottok róla <gül> Tőlünk. Lehet, hogy majd tíz év múlva kap egy remake vagy valami? Vagy remasteredet? Oh. De egyébként free-to-play-be kéne annak Elő. Ja, elő. hát nyilván, nyilván. Bár most már az, hogy akkora a free-to-play játékpiac, hogy így még a jó free-to-play játékokkal sincs az embernek ideje játszani, mert Rengeteg idő. Viszont, hát mivel játszanak hát, Most sokan? Hát így éve. van. Hát a Titanfall 2-vel, ez, ez ugyanis, ez is hír volt valahol, hogy a, a steam en a Titanfall 2 játékosok száma, az ilyen rekordot döntött, mert valami 16 ezer körül volt az egyszer. Ja, meg leárazás volt a igen, meg igen hát amúgy. Ez is a... nagyon hozzájön hozzá ahhoz, hogy miért játszottak volna mostanában ennyien, mert 7,5 euróba fájt most a, a játék. És én most az Apex Legend kapcsán, most oda is jön elvileg valami kicsit ilyen titánpilótának tűnő karakter, így a videója Pian meg. meg az alapján. Egyébként aki azzal fog rohangálni. és mindenki fog sírni, hogy ez még mindig milyen OP szar. <gül> Mert amúgy tényleg, az csak pontosan kell célzni. Szóval kapunk íjat, ami tök menő lesz. Meg ezt az új játékmódot. Meg nyilván a pálya át lesz alakítva szóval jó dolgok jönnek majd az apex És én azt várom nagyon, most, pont tehát, hogy így most a Titanfall 2 is népszerű. Az Apex Legend is népszerű, és most jön egy olyan karakter, ami olyan, mint egy titánpilóta. Önyörgöm, jelentsétek már be, hogy Titanfall 3. Nem érdekel, De hogy De nem lesz. Van belőle egy logóval. Ti egy grafikus ezt a 10 perc alatt azt a logót, amit én szeretnék látni most, hogy így bejelentik. Tehát azt mondták múltkor, hogy nem lesz, hogy nem fejlesztenek Titanfallt jelenleg. Nem, elvileg az IA azt mondta, hogy a Rispon-tól függ. A De a nem, mondta, nem, mondta, nem, hát azt mondta, mondta hogy jelenleg nem nincsen előkészítési fázisban egy Titanfall 3, mondjuk nyilván azt mondanak, amit akarnak, tehát... Igen, meg az, hogy akkor azt mondták, az nem azt jelenti, hogy most nem jelentik be, hogy majd jövő éten elkezdik, Tehát, hát, és... hogy lehet, hogy mindenkit átvernek, és nem lesz Titanfall 3, hanem a Titanfall rendszert az külön módba berakják az épeXbe. Fú, az kemény lenne. Én azt is élném. De tényleg, az IPEX-be a titánok, és akkor a Titanfall 3-ot el lehet felejteni. Hát mondjuk a Story miatt, meg Apex a játék játékmód. Meg a, meg, a, meg a Single miatt azért kicsit fájdalmas. Azért a Story-t azt elengedték az első részbe is. Tehát az első rész az gyakorlatilag úgy jött ki, hogy a Story az volt, hogy amikor elindult a Multis játékmód, akkor volt előtte egy kis animáció, hogy most valami van. Hát jó, de a kettőben azért már komoly volt, meg ott, ott tök jó, jó ötletek voltak azzal az időideó dolgurálással, meg a, meg a házépítős pálya, meg az ilyen tehát ott abban azért már raktak bele több mindent. Igen, meg ott jó meg volt csinálva, hogy a titánoddal együtt ott kólicálsz, és akkor így meg. Meg minden. Meg az a titán is kurva össze volt rakva. De ugye a játékból úgy hm. működik, hogy kiválasztasz egy loadoutot és akkor azt tudod használni. Tehát, hogy mit tudom én, van egy az ennek a titánnak a saját fegyvere, ezek a képességei. A single pair viszont úgy nézett ki, hogy bármikor tudtál váltani titán típusok között, és akkor a titánod az az volt. Úgyhogy az, az tök, tök fun volt, ezt mondjuk játékba is el tudtam volna viselni. Igaz, hogy nagyon OP lett volna az a titán, ami ilyet tud. Ha meg minden titán ezt tudja, vagy nem tudom, akkor meg nincs értelme a különböző féle titán. Mindegy, szóval Szóval király volt, aki még esetleg nem játszott a Titanfall 2-nek a kampányával, amúgy a multia is tök jó. Meg most elvileg a Respawn az fejleszt valami játékot, amiről még nem tudunk semmit, csak az, hogy valami mult is cucc, és, és fejleszték, nem? Nekem igen, ilyen. igen. Szóval abból is majd bejelenthetnének valamit. De most egyöről várjuk ezt a, ezt a szezont, tényleg is nagyon... Pont tegnap végeztem a passzal. Na, akkor meglett az is jó. Megvan a 110, a kodból is meglett. Ja, mert hát ugye ott is új cuccok vannak most, bár ugye ott már elindult az egész. Igen, ott megjött az új szezon, és a kodnál az az érdekesség, hogy amikor volt legutóbb ilyen dupla ispé hétvége, akkor én ilyen 46, vagy 5, nem, nem, 54-en álltam a passzal, és ma mondom, még kb. nem is tudom, tíz nap volt akkor, vagy mennyi? Vagy egy hét? Á, mondom, ez nem lesz, ez nem lesz kész. És az igye hétvégén megléptem a, megléptem a maradék szinteket százig. Látod, ez is bizonyos, bizonyítja, nem szabad feladni soha. Hát, nagyon Én is csak pislogtam, hogy mi van. Mondjuk látok, ez is hozzátartozott, hogy a Kodokban, az új Cold Warban, meg a a Modern, ah, modern Warfare-ben nem biztos, de a warzone ott úgy vannak a napi küldetések, hogy ha nem csinálod meg, akkor is kapsz újakat, és azok így össze, azok így felgyűlnek. Tehát ha te leülsz egy, mit tudom én, délután, és azt mondod, hogy na most akkor rámész a napi küldetésekre, amiket eddig nem csináltál meg, akkor szépen sorra meg tudod őket csinálni. Mm. Amik szintén adnak a paszban pontokat. De, mondom, a duplex P7 végén nagyon durván lehetett farmolni. Tehát KB 3-4 múlt is meccs, ahol nem is csináltál semmi extrát, csak mondjuk egy játszottál, és nem lett megcsinálva semmilyen küldetés, meg semmi. A 3-4 meccsből egy szintet sem lehetett lépni. Úgyhogy ha kiszámoljuk, így is kurvosokat játszottam bele azon a hétvégén, De... Hát plusz még ugye a Warzone, meg mit tudom én szóval, ezt lehetett hozni. És ahhoz is jött mostanába update, ugye, a... egyrészt a Warzone, frissült, ami így <gül> láttam is a neten mémet, hogy uh, új Warzone pályát szeretnénk, mondják közé, és akkor a, az Activision erre mit csinál? Tesz a háttérbe egy gomba felhőt. Kámbé tényleg ennyit csináltak. Mert <gül> a pálya lényegében átalakult. Ugye ezt felhúzták a köré, egy ilyen event köré, hogy a Warzone mapre hirtelen bekerült egy csomó zombi. Tehát jött egy hajó, és akkor ott zombik lettek, utána jöttek ilyen ilyen nagyobb területek, ahova a játékos oda ment. ő is zombivá változott, ha ott halt meg, ami szerintem kurva jót, ezek nagyon jól sikerültek a warzone ezek a zombi seventek, mert mm -hmm. a zombik valami iszonyat jók, tehát, hogy nagyon hamar meghalnak, egy cserébe látnak téged palon keresztül, akkarákat ugranak, hogy helyből felugranak egy ház legteteire, <gül> és ilyen gázfelhőt tud dobni meg, meg EMP, ami így nem egészen értem, hogy mit nyert le az a zombi, hogy ilyen játékmenet szempontjából kurva jó. Ez, ez nem a tipikus Walking de ez zombi akkor. Nem, nem. <há> Aki csak csoszog. <há> és most gondolod, el, ott úgy ölnek a zombik embereket, hogy csoszognak? Jó, mondjuk ott rohadt sokan vannak. Jó, igen, ott olyan sokan vannak, igen. De mondjuk ott nincs ilyen IMP. Azért az hozzátenném. Hát szép lenne. <há> Tudod, nézod a Walking Dead-et, és egyszer csak elmegy a kép, mert egy zombi IMP-edett. Már <há> csak azt látod, hogy meghaltunk mind. <há> Na szóval ezt így, így előkészítették ezt az eventet, és a vége az volt, hogy atomot dobtak a térképre, és utána nem tudom azt, hogy kötötték azzal össze, hogy lényegében egy időutazás következett, és a pálya az igazából egy régebbi verziója a pályának. Tehát, hogy vannak épületek, amik még csak most épülnek, akkor a bánya még nem indult el annyira a kitermelés, akkor van egy gát, ami még nincs, tehát ott is csak kb. a gátnak a váza áll, és akkor így, egy csomó helyszín nem sokat változott, egy csomó helyszín meg ennyit kb., hogy ott még, mit tudom én, építkezés van, vagy, vagy Ami nekem viszont tetszik, hogy ilyen tök más lett a pályának a hangulata azzal, hogy egy kicsit ilyen lemenő napra tették a fő meg a háttérben van egy ilyen atomvillanás, és akkor kábé úgy néz ki, mintha így éppen menne tényleg le a nap, vagy kellene föl, tehát hogy ez a fél homály kicsit. És ez egy hangulatban szerintem tök jót tett a játéknak. És ami még pluszba jót tett a játéknak, hogy bekerült a játékba ez a dls támogatás. Ugye ez a... Hmm, Várjál, mi is ennek a... De pontos ezt pedig szoktam tudni, csak a névmagoriam annyira szar. Ez a Super Sampling... Ilyen szuper-sámpling. Uh, rá, rá kellett keresnem bármilyen szégyen is. Igen, deep, deep learning szuper Ennek az a lényege, hogy egy kicsit így mesterséges intelligenciát vonják be a, a képjavításba, és magát a képet azt meg úgy csinálják, hogy egy kisebb felbontásról van feljebb skálázva. Ezt elvileg arra találták ki, hogy a 4K-s játék, tehát egy lehessen normálisan 4K-ba játékokat játszani. Igen, igen. És ennek a, a lényege, hogy nem csak simán fölskálázza, és hát ugyanolyan szarul néz ki, mert, mint tudjuk, hogy nem lehet hanem építeni, hanem itt a mesterséges intelligenciával ő így javítja is a képet. És ez, ez működik. Tehát ez már nagyon régóta benne van a, a Cold war és a Cold War az sokkal jobban, vagy hát jobban futott, vagy fut, mint a, mint a Modern Warfare. Most bekerült a, a Warzone-ba is, ami ugye a Modern warfare rel együtt van. A modern mm -hmm. warfare itt is kise próbáltam, de a lss azt lehet, hogy meg kell nézni. Mert ugye eleve a Warzone, az egy rohadt nagy pálya sok emberrel. Evidens, hogy kevesebb FPS-sel fut, mint a sima multi. Viszont most ugye a DLSS-sel egész, egész stabilan ilyen 100 FPS fölött szokott mozogni. Ami annak fényében nem rossz, hogy én az irányos sok mindent bekapcsolok. Meg fölhúzok maxra, meg, meg 4K textúrák, meg ilyen fassákat felteszek. Igaz, hogy a ez a. Ratracing, ez ki van kapcsolva, mert azért az, az nagyon, az nagyon befingatja. És egyébként meg is szivatott engem a játék, mert így néztem mondom, van szar -e? miért van ilyen szerepésem? Miért van ilyen szerepésem? És így nézem, hogy. ja, bocs, a raytracing-et valamiért bekapcsolta a játék. Jö de egy magát. Nem, nem kértem tőle, tudod. És utána gondolkoztam, ahhoz képest akkor nem volt rossz az FPS-em, hogyha az még be is volt kapcsolva. Szóval. De mondom, ez a deep learning, super sampling, most már igyekszem megjegyezni, hogy álmomból felkeltve és el tudjam mondani. Szóval ez, ez, ez szerintem javított sokat a játékon. Egy valami még mindig bugos. Nálunk előszakott jönni haverokkal az, hogy egyszer csak fogja magát a játék, és így ilyen brutális FPS drop. És akkor ott is maradt kb. Tehát ő, hogy ott el van. És néha szokott az javítani rajta, hogy az ember így belepiszkál kicsit, hogy állít a vészénken, és akkor visz, meg altabolgat, meg ilyenek, és akkor én magához tér. Uh -huh. De ez a bug, ez még így is benne van, hogy ezt már gyakorlatilag belerakták ezt a délesest. Szóval, szóval ez egy jó cucca. Ez benne van egy játékba, akkor néha még a vizét is, a a is akár be lehet kapcsolni. Ez persze attól függ, hogy mekkora a pálya. Ugye kaptunk új paszt, meg lehet szakásos. megint harmolni, igen, igen. jó cuccokkal benne. Úgyhogy megint lehet nyomni. Ja, meg a, a Cold war érkezett, most azt nem csak két pályát raktak bele előre, de négy, négy jön, csak azt a másik kettő később. És a másik kettő még nem láttam semmit. Viszont amik belekerültek, azok szerintem marhajók lettek. Legalábbis nekem nagyon tetszik. Mindjárt mondom név szerint is, de hát a marhajó névmemóriám az az megint azt hiszem ez a season, season 3. Mert most, hogy amikor a Cold War kijött, akkor elkezdték a Cold war számolni a szízeneket, Aha, itt van, igen, igen. Jamantau, ez egyik map, ez uh -huh. ez egy ilyen sziklás, hegyes, barlangos bázis, és szerintem marha jó, nekem nagyon bejön, viszonylag kicsipája. Akkor a másik a dízel, annak a közepén van egy benzinkút, és akkor körülötte ilyen, ilyen lerobbant lakókocsi park Ami még jönni fog ez a standoff, ez egy régebbi Black Ops map, ami egész népszerű volt, azt én is szerettem. És az, ez a három egyelőre. Úgy néz ki, akkor ez a három. Új fegyverek jönnek, amit nyilván a paszból ki tudsz húzni. Mhm. Mm úgy, hogy úgy vannak megcsinálva a vagy hogy vannak ilyen free, free részek. Igen, igen, igen. És akkor azt, ha nem veszed meg, akkor is. Igen, Duga, itt van. Uh -huh. Az meg később fog jönni. Jó. Na most hát arra leszek kíváncsi, hogy... Nem, a... nem, bocsánat, az az ezért, a Warzone a faszom tudja. Mindegy. <gül> Elnézést. Most arra leszek majd kíváncsi, az újkolat, azt, hogy az új azt hogy fogják belerakni, mert ugye megint világháborús uh -huh. lesz. És hogy azokat Haraj. a fegyvereket majd a Warzone ba bele. Bár lehet, hogy ezért csinálták ezt az idő visszaugrást, hogy utána még egyet visszaugorjanak, és akkor azt mondják, hogy jó, ja, hát ez a második világháború idejébe ugrottunk vissza, úgyhogy jöhetnek a fegyók cső. Well. De egyébként maga a Cold War is egy végebbi időbe játszódik ugye a hidegháború. Ja, mondjuk igazából. Jó, de hát az mégse izé, 40-es évek. Ja. Csak ja, kaptunk, kaptunk egy új eventet, ami bugos, mint a rohadt élet. <laughs> Na, Hunt for Adler nevű, izé event, ahol lényegében vadászni kell ilyen intelekre, tehát egy ládából kinyitod, és akkor keresel ilyen bigyókat, és akkor ezeket összeszed, és kb. ennyit kell csinálni. Kinyitsz egy ládát, aztán ideszaladsz, odaszaladsz, összeszed, kész. Ezt meg kell csinálni három helyszínen, és ez azért elég szopó, mert hogy egy pályán ezt egy csapat tudja kb. megcsinálni, ha egyet tesz le, mert változó, hogy mennyit tesz le, és akkor mindenki tudod oda rohanni. És akkor valaki csak azért megérődik, hogy azokat, akik megpróbálják csinálni. Szóval hát ez a szokásos, amikor a telefont keresgéled a... meg az izéket. Igen, igen, ilyesmi. ilyesmi. Csak itt még telefon se tettek be, hát ennyire nem erőltették meg magukat. És uh, külön poén az, hogy ez alapból nem lenne, nem lenne könnyű megcsinálni, de még bugos is. Tehát nem tudom hányszor csináltuk meg, de hárman toltuk, és hármunkból egy embernek adta be elsőre az összeset, a többinek meg nem. Tehát nekem egyet adott be. Akkor tehát nekem kett... igen, nekem egyet adott be, akkor volt egy másik strec, meg beadott kettőt, és egyet nem. És itt az van, hogy meg kell csinálni mind a hármat, hogy megkapd a skin uh -huh. Mert itt egy, egy ilyen nagyon, nagyon bibi Adler skint, tehát, hogy be van kötve a fejel, meg a mit tudom én, tehát azt, azt kapsz. Szerencsére megcsinálták úgy, hogy a Cold is meg lehetett ezt csinálni, és még holnapig a Cold War-om úgy ingyenes játszható, tehát aki csak borzónázik, és ott kell neki, ez kell meg tudja csinálni a Cold War-ba. Jó, de lehet, hogy később majd javítani fogják, de gondolom ez az egész szezon alatt megszerezhető lesz, nem? Nem, ez csak most. Ja, csak most, akkor nem szóltam. De ugye nem, tényleg, egy délután alatt megcsinálod. Hát ha működik, meg ha a játék is úgy akarja, persze. De múltiban egyszerűen megcsináltuk, nem volt vele gond. Az jó volt. Ott működött. Jó. Akkor a zombiban is jöttek dolgok, nem tudom, ott valami field upgrade et ö, kaptunk. Mondjuk én annyira nem zombizok, oda is jöttett valami új pálya. De egyébként az is elég szórakoztató. Egy pályán szoktam néha így mert ott el, állítólag elég jól lehet húzni ott is a fegyvereket. Akkor másik azából, ami így említésre méltó, ennyi volt a, a kodból. Arra is kíváncsi leszek tényleg, hogy a következő részt az, hogy fogja beleszuszakolni ebbe az ökoszisztémába. Meg hát, hogy mi lesz pontosan az a következő rész, mert ugye. Igen. Oké, most azt mondják, hogy második világháborús, de hát, még ki tudja. Ja, jó. Meg, elméletileg, <gül> meg, elméletileg, meg elméletileg múltkor azt hallottam, hogy meg is cserélték a sorrendet, tehát most nem is ez jött volna, hanem a Modern Warfare második része. Aha. Eredetileg és elég volt, tehát annyira nem logikus, hogy most jöjjön megint egy Modern Warfare. -t. Hát meg, meg azért, mert azt akarták, hogy ugye a az a legnagyobb név a kódban, mm. tehát arra mindenki akkor Meg a Black Ops, igen, úgyhogy egy évvel többet akartak, úgyhogy most ezt a, ezt a kódot ezt előrébb hozták. Mm. Biztos jó, jól esett a fejlesztőknek amúgy, hogy figyelj, jó <laughs> a kódotok is, meg minden, de tudjátok, mint cseréljük, mert az sokkal jobb. <laughs> ja. meg, meg nem az, tehát, hogy elvileg ezeket sorba kezdik el fejleszteni. Tehát igen. megcserélték, így az, van. ami most a, jön, azt kevesebbet fejlesztették, az, hát az, mi lett, igen, abból? igen, azt egy év kevesebbet, elmertéleg. De jó, mondjuk nem tudom, hogy mennyire lesz igaz ez a, ez a kettes, ez a World War kód, mert ugye a, azt még annak idején a VV2-t, a, VV2 a Sledgehammer-t csinálta, és ez is a sledgehammer lesz a kódja. Uh -huh. Tehát lehet, hogy abból indultak ki, és akkor már volt egy alapjuk, tehát nem nulláról uh -huh. indultak. De. Meg mondjuk el akarom hinni, hogy nulláról indulnak, hát ezek a kvék ezek a motorról indulnak már 30 <gül> éve. Így van úgyhogy annyira nem féltem őket. meg pár skint, a menüt azt teljesen összekeverik, mert a menüt nem kell keverni. Tehát nem az van, hogy egy menü, az egyszer megcsinálod, azt jó. Nem, tegyünk tökéletesen más helyre dolgokat. Hátright, hát mert innen látod, noite. hogy ez egy másik kód. Hát érted, nincsenek, nem, nem működnek mhm. a reflexek. Aha, <G heartbeat> <s beauty> szóval. de igen. Egyébként, ha most megnézed magát ezt, a, ami egyszerre fut, itt a Warzone, itt a Cold okay, hogy a Modern Warfare-t azt már elengedték. az nagyon elengedték, hogy berakták a Warzone-nak egy, egy menüpontjába, hogy ja, amúgy ott van az a... Emlékszel azt a játékot, hogy megvettél? És mennyire szeretted? Emlékszel abba a menüpontba. Amúgy kurva jó, ha megtalálod, még is vele, hogy lesz szok játékos. Bár egyébként egész sokan játszanak még azzal is múltkor beléptem kicsit, aztán elmúlt kezdtem vele. De... Hát meg az jól is sikerült. Tehát ez a, az, az nem volt egy rossz kod. Azért végül a Black Ops Cold War is egész jó kikopázták, mert most tök jókat nyomtuk vele a multiba. Ez az két új map, amivel most lehetett játszani. A Yamantau meg a Diesel, az szerintem rohadt jó lett. Ezzel szórakozgattunk. Meg hát most lehet olyanokkal is játszani, akik, akiknek nincs meg, tehát, hogy vannak olyan ismerősök, akik hogy veszem én meg a korodat, de az egy hétvégén azért el lehet vele. Így szórakezni. Ja, kevesen, kevesen mindegyve ja. ezt. Tehát jó. És mit, és mit húznak be, ami még ennél is olcsóbb, az emberek? Hát mit? Hát az Epic games az exkluzív játékokat. Így van. Ja nem, az nem olcsó. Hát, hát nekünk az? az. Játékok, de nem, mert az exkluzívok azok általában fizetősek, Amit ingyen szoktak adni, azok... Ja, akkor amit ingyen adnak. De úgy értem, hogy ingyen adnak exkluzív ideig. Exkluzív, exkluzív ajánlat. De van? Ja, olyan is voltam. amúgy. amúgy olyan is volt amikor szerint, hát sok játék úgy kerül be az Epic games torra, hogy na most itt, itt van ingyen, tarabig, aztán tetsz el. Mondjuk ezt a cikket, ennek a cikknek az a lényege, amit itt beszúrtam, hogy, hogy rohadt sokat bukik az Epic Games, az exkluzív címeken. Mert eleve azt csinálják, hogy odatolnak egy hát nem egy valak pénzt, hanem egy, egy szerződésbe leírják, hogy van egy ilyen, egy ilyen minimum, amit ők kifizetnek akkor is, hogyha a játékból nem kell, nem, tehát nem nem nincs annyi haszna. Hát, a... Igen, tehát így is a... úgyis kifizetik azt a pénzt. Ha, igen, igen. ha holnap leveszik a polcról, akkor is. És ez azért jó az Epic és a fejlesztők részéről, mert ugye a ott teleben megvennék rohadt sokan. Viszont mennek az Epic Games store akkor ott van a rizikó, hogy mi van, ha nem veszik meg. És most az Epic Games az azt mondta, hogy akkor mi ezt a rizikót kiveszük a, a zsebedből, és belerakjuk helyette a pénzt, hogyha a pénzt, igen, a zsebetben. <gül> a zsebetben. Én, én amúgy megnézném a, az eladási számokat, mert a, az epik az nem nagyon szokott közölni ilyeneket, az adatokat. Nem, nem. Én, ez is egyébként... Ez, szerintem nem véletlenül egyéb... amúgy. Igen, hát én nem tudom, hogy most... Hogy, ez a cikk, ami itt van, itt az... Ezek Apple-től származó infók, és így nem tudom, hogy hogy. Hogy kerültek hozzájuk? Hát múltkor, amikor pereskedtek, tudod? Akkor ja, így, akkor más, így most jól elmondjuk. Viszont kitúszott az egyik bőröntből egy lapot, és akkor hoppá, ez az Epic Gamesnek a... Nézé! <gül> gyorsan dobjuk <szedődései>. ki az... <gül> rá van egy csomó szám, és a végén jár, Akkor ezt most gyorsan megszerzőztetjük. Igen, mert ugye az Apple az most pereskedik még mindig talán az Epic games el. Igen. Hogy most akkor mi a franc van? És jelenleg nem haladnak szerintem sehol, nem? Tehát ez így egy ilyen húzódik. Jó És az a durva, De... hogy most belegondolsz, hogy ez a cikk, ez az exkluzívokról szól. Tehát a, amik mondjuk Playstation-re jönnek ki, vagy amik pc n bizonyos ideig csak az epiknél elérhetőek. De mi van azokkal, amiket ingyen osztogatnak? Tehát, hogy azoknak is egy valak pénzt fizetnek, tehát emlékszem, amikor a GTA 5 ingyen volt, hát azt el sem képzelni, hogy azt hogy oldják meg, meg hogy az De... mennyi pénzbe kerülhetett neki. Oda, oda rengeteg sok jó játék került be. Igen. Igen. Nagyon. nagyon. Viszont elvileg a számok azok, hogy Uh, igen, az Epic Games az, uh, azt nyilvánosságra hozta, hogy 700 millió dollárt költöttek el. És ebből a, a külső partnerektől származó játék, hogy annyi jött, nem, de, ja, igen. És, tehát 265 millió volt a külső partnerekből származó játék nem tudom, furánban megírva az Jó, sejtető volt, hogy rengeteg pénzt költenek rá, csak, csak mondom, én azt nem értem, hogy azt mutassák meg, hogy például most ott is ott volt, hogy a Kontrollnál 10 milliót fizettek nekik fixen, és uh -huh. akkor ugye utána még az eladásból is fizetnek, mert mert ugye pont de, azért mennek az ebik... Az, az, még... az nem az volt, amit mondtam, hogy azt mondták, hogy 10 milliót mindenképpen fizetünk, aztán meglátjuk, hogy mennyit adnak el, de abból elment viszonylag sok, nem? Igen, igen. De azt mondom, hogy ugye ott mert ugye ez is az Epicnek a nagy előnye a Steamhez képest, hogy a valva sokkal nagyobb százalékot von le az eladás után. Igen, És csak bizonyos számok fölött enged. Tehát az Indiknek például nagyon nem éri meg a Steamre jönni ebből a szempontból, mert hogyha mondjuk csak százezren veszik meg, akkor az a kevesebbet kasszász, mint ha Epiken megveszik százezren. Csak én arra, leszek ki, arra lennék kíváncsi, hogy ezekből a játékokból mennyi ment el Epiken, mert azt sehol nem mutatják. Csak. Ez engem, jó, nem azt mondom, hogy idegesít, tehát tudok nyugodtan aludni ettől még, csak, csak érdekelne. Életet érhetsz is. Igen, csak érdekelne, mert ugye ezek a számok fontosak abból a szempontból, hogy, hogy az epik mennyire ástabil lábakon, mert oké, okay, hogy a Fortnite-ból meg, meg az ilyen cuccokból beszedi a pénzt, csak, csak kíváncsi leszek, hogyha egy olyan ágazat, ami csak viszi a pénzt folyamatosan, és oké, okay, hogy talán erősödnek, bár mondjuk lehet, hogy ennek a pénznek mondjuk a 10-20%-át inkább arra költeném, hogy a maga a rendszert fejleszem, és ne a játékokat vegyem meg folyamatosan, hanem mondjuk legyen egy működő áruházam, meg egy mm -hmm. működő kiegészítő program. De hogy mikor lesz az az epiknél, amikor azt mondják, hogy tudjátok mi szarok bele, oltsuk le a villanyt, aztán kész, menjen a Fortnite-tól. Ja. Egyébként én is ettől félek, hogy mondjuk talán azért több esély van rá, hogy nem oldják le a villanyt, mert nem a Microsoft csinálja. E -e -e Ez mondjuk kellene ó, uh, egy valak pénzt beleköltünk valamibe, fú, ez nagyon jó, ezt nyomjuk, ezt visszük, és akkor jövő héten hát, lehúzzuk a rolót, nem érdekel. Tehát az Epic talán, talán meg, megcsinálja még, meg egyébként az ő bevételék főleg abból származnak, hogy hogy az engine, mert ők saját enginejük van, amit Igen. és az abból szerintem marhassak jön be. Hát jó, csak... Fortnite igen, igen, csak ugye, tehát a bevételük megvan, csak minek költsenek egy olyan ágazatra, ami meg masszívan mondjuk lehet, hogy veszteséges. Igen, és, ne, és, és pluszba még, ha belegondolsz, marketing szempontból is szar, mert nagyon sokan ekézik az epiket azért, mert milyen jogon vesz, nem tudom, most a most például a Hitmannél volt legutóbb ilyen, hogy a Hitman 1-2 ott van steam mindenkinek, és aki epiken meg akar, megvette a harmadikat, az csesszhettem, mert a, az előzőeket nem kapta meg a rendszerben, és nem újította föl. Oké, hogy később jött valami javítás, de hogy rengeteg ilyen hír értékű valami van, ami, amivel saját magukat mocskolják be ezzel a, az agresszív stratégia miatt. Konkrétan. Igen. Hát költik is a pénzt, mi is szarmarketingjük lesz, amilyen. Igen, igen. Lehet, hogy előbb-utóbb felhagynak ezzel, és azt mondják, hogy na jó, akkor mi most. Ebben nem tudunk pénzt, viszont a shop az ugyanúgy megy, tehát, hogy ja, nem az nem az. azt mondjuk, barul, mondjuk lehet, lehet igen. Igen, a szervereket meghagyhatják, meg hát konkrétan, hogyha mondjuk shopot nem is akarnak üzemeltetni, vagy, vagy továbbfejleszteni, a Fortnite ezen a rendszeren működik, tehát sokkal egyszerűbb ezt meghagyni a Fortnite-nak, akár. És ebből is látszik, hogy egy Free-to-Play játéknak, ami népszerű, mekkora ereje van, mert lényegében az Epic Games az azért született meg, mert a Fortnite az így. a népszerűség az egekbe ment is. Igen. És az behúzott rengeteg embert nagyon durva. Nekem is van a Fortnite-ba ilyen skinem. Valami Star Wars-a skinem, mert az Epiken vettem meg a, a Star wars vörös hajú Jedi Ugrál játékot. Uh -huh. Mondtam, hogy én a, a Fallen order -t. Igen, a Fallen Order-t. Az az. Te azt Epiken vetted meg? Igen, le volt akció, azon majdnem ingyenadták, Ja, vissza. Jaj. Olyan akció volt, hogy oké. Okay majd azt Úgy is betánk, ő, Hogy magam. félretetted a nézeteidet. Igen, Igen meg előtte a Steamen vettem meg direkt a Rúcs, vagy mi az a, a Squadronst? Igen. A Star Wars Squadron és az meg mindenhol írták cikkekbe, hogy hát, ha Oculus van, akkor egy dolgot tehetsz, hogy jól fusson a játék, ne Steamen vedd meg! De mindenhol jó volt, csak Steamen volt elcseszve. közi. De azóta már megcsinálták meg, meg ott is, hogy, vagy már mindenhol ugyanolyan szart. Tehát, most a tök mindegy, hol veszed meg. De elvileg az elején az volt, hogy a Steames verzióban valahogy bele volt kalapálva, hogy ott a SteamVR-t használja, és ha Oculus headsetet van, akkor jobban jársz, ha nem a SteamVR-t használod, hanem az oculus a uh -huh. saját apját, és ezt belekalapálták később a, a Steambe is. Mert nagyon sok Steames játékban így belekalapálták, hogy már nem kell futni a háttérben a SteamVR-nak, és úgy tudsz játszani steames VR játékkal Oculuson, tehát így. Ez is ilyen technikai dolog, de de az idegesítő volt. Hogy így meg megvettem megjelen, és akkor végig is játszottam, le is streameltem mindent, de azért voltak technikai problémák. Néha bebe -be akadt. Hát ez most már mindennapos, hogy... Yeah. hogy az elején semmi sem úgy működik, ahogy kellene. Igen. És... Valami úgy működik, ami kell? Hát például a motorok is. Igen. Egy kis versenyzés a legújabb MotoGP-vel, a 21-es számmal ellátott MotoGP-vel, ami amúgy szerintem egy rohadt jó kis játék. Úgyhogy én, én, engem meglepett abból a szempontból, hogy, hogy ez, a, ez a MotoGP, én régen is játszottam ilyen MotoGP részekkel, de az ilyen nagyon ilyen árkád cucc volt, és egy-két év kimaradt, és oké, okay, hogy így követtem, de nem játszogattam velük. És most ezzel ezt kipróbáltam, és olyan érzésem volt, mintha a Need for Speed után kipróbálod a Project Cars 2-t, vagy, vagy az Assetto Tehát a, jó Annyira nem mennék messzire, mint az R-faktor, mert az már tényleg nagyon, nagyon szimulátoros. Igen, igen és, hogy, és hogy ez a MotoGP is a motoros játékok közül szerintem talán az egyik legszimulátorosabb a műlein valaha játszottam meg. Én szerintem nincs is nagyon más, ami, ami ennél komolyabban venni magát, és, és rohadt jó. Hát mondjuk grafikailag Néha nem az igazi, mert a karakterek, akik szerepelnek benne, azok katasztrofálisan néznek ki. Viszont vannak benne tök jó újdonságok, amik még eddig nem nagyon voltak. Például eddig mindig az volt az összes motoros játékban az, hogy elesel a motorra, akkor nem fel felkelsz, hanem felteleportálsz ugye a motornak a, a nyergébe, és ott állsz a szélén. Itt meg be tudod állítani azt, hogy oda kelljen futnod a motorhoz, és ezáltal több időt veszítesz, és... Mm. Ugye így már trükköznöd kell, meg hát nem nagyon szabad elesni. Az már mondjuk más kérdés, hogy az ellenfelek mindig teleportálnak egyelőre, meg a, a multiba se lehet beállítani, tehát konkrétan a saját magad szopatod meg, hogyha te ezt benyomod, mert, mert az ellenfelek ugye fölteleportálnak, és 10 másodperccel gyorsabban felkelnek, mint. Te. <gül> ugye ez azért még nem az igazi, még egy kicsit ja, javítani kell. Már rakták volna úgy, hogy esetleg a teleportálás az. Ne legyen, ha mindenkinek oda kell ilyen szaladni. Há, igen, elméletileg majd később belefogják, azt mondták, <gül> csak hogy a koronavírus miatt. Elméletileg. <gül> Biztos, hogy a teleportálni? Ne, nem, mert mert <gül> mert tényleg, teleport igen. igen. Ne legyél többet a friss levegőn, nem, hanem hogy a koronavírus miatt otthonról fejlesztették a játékot, ezért rengeteg minden kibaradt belőle. Például motorosztályok konkrétan hiányoznak belőle, amit mondtak, hogy majd később belerakják, meg a múltit azt majd később jobban ráncba szedik, mert egyelőre csak annyi van, hogy versenyezgez, de később valami skineket, meg ilyen mindenféle hülyeséget is be akarnak pakolni. Tehát, hogy terveik azok vannak a jövőre nézve gondolom majd meg egy csomó DLC, meg minden, de egy tök jó játék, egy ilyen tök kellemes meglepetés, aminek mondjuk megvannak a hibái, mert a, a mesterséges intelligencia még, tehát azt mondták a fejlesztők, hogy ez egy ilyen öntanuló modult kapott a mesterséges intelligencia, és pár verseny alatt idomul ahhoz, ahogy te játszol. Tehát kicsit olyasmi, mint a forza volt az a, a driver rendszer, tudod. Uh -huh, uh -huh. Azt is így nyomták, hogy az is úgy a haverjaidnak elveszi a stílusát, és akkor úgy játszanak, az is te még igen, az is kicsit ilyen humbuk volt, ezt is annak érzem, mert konkrétan jó mondjuk be tudod állítani széles lehetőségek között a mesterséges intelligenciát, de rengetegszer van az, hogy néha így, mint hogyha a Skynet jutott róla eszembe, hogy néha így tudatra ébred, és akkor úgy beléd rondja, hogy lesz szarja, hogy van veled. Igen, teljesen neked megy, a az, egy, az egyenesekben meg beállnak eléd büntetőfékezni, mert hogyha túl könnyűre állítod a a mesterséges intelligenciát, akkor a játék ezt úgy oldja meg, hogy a kanyarokban normális sebességgel mennek, az egyenesebben viszont elveszik a gázt. Jó, hogy mondjuk, hogy je... lehetnének az options-be egy ilyen kapcsolót, hogy kikapcsolod a Berki módot. Ja, hát van ilyen, csak följebb, el... kell, följebb kell nyomni a nehézséget, igen. De hát amúgy itt tényleg mindenki elédvág folyamatosan motorral. De jó, mondjuk van benne a visszatekerés, amit ajánlok bekapcsolni mindenkinek. Tehát, hogyha valaki minden segítséget kikapcsol. A, meg a legnehezebb szinten nyomja a versenyeket, az is hagyja bekapcsolva, mert végtelen számban visszatekerheted, és hogyha így hátulról belédrongyol az egyik versenyző, akkor nem bukod az egész versenyt amiatt, mert hülye volt a mesterséges intelligencia. De mondom, sokat javult tök jó szimulátoros, de aki neki kezd, az tényleg szállja rá az időt, mert az első egy-két-három órába biztos, hogy szenvedés lesz, megszokni azt, hogy hogyan kell fékezni, mert itt, itt nem lehet olyat, hogy fulgásnyomsz, meg full a féket, mert akkor biztos, hogy esni fogsz. Úgyhogy csak óvatosan, napránként a gázadással. Egyébként ez a mesterséges intelligencia, ez, ez a későbbiekben pont, hogy egyre jobb lesz, mert ennek az a lényege, hogy az elején még nem tud semmit. És igen, minél igen. játszanak az emberek a játékkal, mert gondolom ezt egy ilyen globális Hát globális nagyon remélem, eljúgy, hogy úgy nézi. Igen. Már lehet, hogy csak a tiéd idomul és nem veszi ilyen globális számokat, de az a lényeg, hogy minél többet játszol vele, annál többet tanul rólad is, meg Igen. El lesz nyomni, és, és így egyre, egyre jobb lesz. Jó, mondjuk azért, tehát ez, ez így igaz. Meg ugye én megjelenés előtt játszottam vele, tehát akkor még alig, alig játszottak a játékkal konkrétan, de azért, tehát a kiinduló pont az lehetne egy kicsit, hogy mondjam, kevésbé gyilkos. Tehát tök jó lenne, hogyha később ez fejlődne, oké, fejlődjön, de ne abból induljon, hogy neked jön folyamat. Jó, hát nem abból indul, mert nem folyamatosan jönnek neked, csak néha-néha, de az pont annyira idegesítő, hogy utána visszatekerd állandóan. A az időt. De mondom, van visszatekerés végtelen számban, úgyhogy ezt meg lehet oldani. A, emlékszem, a, a Forma egy játékban szoktam hogy mindig a, a visszatekerés, mert ott van az, hogy, hogy az ellenfelek sokszor... Jó, mondjuk most már nem, az, új, az újabb részekben már annyira nem, de a régebben, mindig az volt, hogy ráhúzzák a kormányt a kanyarba, és akkor azzal nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy most te megadod neki a helyet, ő meg rádrántja, és a falba csapódsz, akkor inkább legyen az, hogy bekapcsolva a visszatekerés, és akkor a gép hülyesége miatt nem szívok meg. Ja, jó. Vagyok, én elég sok ilyen versenyzős játékba szoktam néha koccenni. Ja, anyu szokott is szidni, amiatt hogy én nem nagyon forzázok mostanában, de hogy neki mm. mindig berakja a játékába, hogy ott vagyok, és mindig szid, mert én mit csináltam vele. Semmi, hogy itt ülök. Itt nincs a kezem is semmit. De akkor, hogyha ha e így vezesz játékokba, akkor működik a drájvatar rendszer, nem? Innyi. De nem, mert az jól vezet. Ja, az, az jól vezet. Ja, hanem még jól is vezet. Innyi. Akkor mi jelenne le... a, a drájvatar rendszered, ahogy a te neved alatt, hogyha még jobban vezetnél, meg nem ütköznél folyamatosan? Hát akkor itt a világ első lenne. Ennyi a mindenkit. <gül> Nézegettem a cikket, amit írtál, és így van itt egy kép egy nőről, aki tart egy esernyőt, és tényleg rosszul néznek ki. Az a katasztrófa. katasztrófa. Ez ez, ez De az a vagy vagy a játék közben amúgy kurva jól néz ki minden. Tehát maga a pálya, a motorok, meg, meg az animációk, azok rohadt jól néznek ki. És akkor a, Jó, a, kettő, között, a kettő között az átvezetés az, az olyan, mintha nem is tudom, ilyen PS2-es, PS3-os játékokat nézegetnél. Körülbelül. Mint a balban lenne a faragva az arca mindenkinek. Igen. igen. Egy, egy, egy motoros játékban azt megértem, hogy nem az arcokra fejtek a nagy hangsúlyt, mert gyakorlatilag hát a még a sokan. De hát az átvezetőkben ott azért ez kijön, hogy. azon igen. is spóroltak. Lehet, hogy majd lesz egy ilyen izé Everybody is a model update. És akkor mindenki úgy fog kinézni, majd, mint valami szupermodell. Hát én ettől nem félek. De, de én, én attól tartok, hogy szerintem még a MotoGP sorozatban két-három éven keresztül ezeket nézegetni fogjuk. Lehet. Már nem tudom, milyen sűrű jönnek ki MotoGP játékok. az évente. Teljesen kimarod. Igen, abban is van évente. Most ez egy ilyen tökéletes átkötés lesz, hogy hogy annyira megnéztem volna ebbe a játékba a VR-t, mert van benne nagyon király belső nézet. Tehát tényleg olyan, mint, hogyha ott ülnél a motoron, mondjuk kurva nehéz belőli irányítani, mert te teljesen irreális, nagyon sokat kell szokni. De például abba egy VR, az nagyon jól működne szerintem. Na, azt én is megnézném. Jó, van ilyen hasonló VR játék, ilyen skiffi idézőjelbetéve motoros. A kávé úgy tud, tehát hogy rendesen dőlnöd kell egy kicsit. És akkor uh -huh. ugyanúgy, mint a motorral dőlsz a kanyarba, meg ilyenek. És azt jön. így belerakták, tehát hogy a fejeddel kell dőlni, vagy hát így a headset igen, igen. igen, ahogy dőlsz, úgy a játékban is dőlsz, és akkor úgy lehet így irányítani a cuccot. Érdekes. Hmm. Én nem játszottam még vele, csak egy videókat láttam, de... de elvileg működik a cucc, úgyhogy lehet ilyeneket, és akkor ez ilyen átkötés is volt, tehát végeztünk a motorokat. Hát a átkötés, akkor mehetünk a Öt, vr -ra. igen igen. Hát a napokban az Oculus Gaming Showcase az volt. Én lelkes voltam előtte. <gül> Aztán jött ez a 25 perces valami, és utána már nem lett a vagyunk a <gül> És akkor utána én már érezted azt, hogy tényleg itt a VR-nak a vége. Tehát most már, <gül> te is, most már te is ezt mondod. <gül> én lelkestem ásni a kertbe egy lukot, hogy akkor ide a VR-t. <gül> nem, nem. Az a baj, hogy én túl magasra raktam a lécet, és így, meg ők is. Hát miért kell egy így valamit, hogy Oculus Gaming Showcase? Hát ez mit, valami hatalmas nagy ünnepség lenne, ehhez képest volt egy csajsi, aki nagyon jól meg volt csinálva egyébként az, ez a VR környezet, mert konkrétan az Oculus VR szoba, amit felteszel a, a ott vannak különböző környezetek, és abban volt az egyik, de ott a mutogatta, hogy ez, uh -huh. ez meg amaz kirakták mellé. Jó volt megcsinálva, csak prohattól nem mutattak be szinte semmit, tehát jött néhány <gül> játék, amihez azt mondták, hogy jön DLC, meg multiplayer update-en a Warhammer 40.000 Battle sister ami tök jó, csak az nem egy új játék, akkor a, a Lonecó-ból mutogattak dolgokat, hogy annak elvileg a második része jön. Még mindig csak azt tudjuk, hogy valamikor, nyilván a vírus miatt ez is tolódik hmm. akkor a Resident Evil 4-ből mutattak, dolgokat, ami már szintén előtte tudódott, tehát én úgy voltam, mert a basszus ha a Resident Evil csak így bejelentik előtt, tehát mi lesz majd a showkézen, bastus, hát semmi. Hát ugyanaz. Én nem maradt ugye <gül> ugyanezt ugyan bemutatták. Akkor a Star Wars Tales from Galaxies Edge 2, tehát ugye ez ilyen olyan játék, hogy ilyen epizódokra van bontva, ugyanúgy, mint az előző Star Wars játék. És most jön a második epizód majd ebből is, ezt így Jö, ez, az, aminek az előzője volt, az a Tártvéderes cusz, nem, amikor így egymásban adják egy ki a részeket. Ez egy komplett játék, így az epizódok együtt, és csináltak egy másik játékot, ami meg. És ugyanaz a csapat is csinálta egyébként. Uh -huh. És abból az első részét, amikor megjelent, és akkor így jönnek az epizódok sorba, és akkor most jön a második epizód. És nem tudom szerintem annyira nem egy nagy szem. Star Wars játékok ezek. A hangulata néhol megvan, de maga, mint játék, meg a VR is kicsit ilyen eh benne. Jó, szerintem most már az ember örül annak, hogyha kap valami olyan Star Wars játékot, amit a testével vagy VR-ba élvezhet, és nem táncol a hánz so Jogos, meg nem tudom, tehát, hogy mert amúgy vannak benne jó részek, de úgy alapjába véve ezt, az a baj, hogy hiába van meg a hangulata, technikailag úgy van megcsinálva a játék, hogy végig azt érzem, hogy ezt mennyivel jobban meg lehetett volna csinálni. Mert sokkal jobb VR játékok vannak a piacon, amiben, hogyha azt mondjuk, hogy odaadjuk nektek, ti a VR-t azt úgy kenitek, tehát, hogy jó, uh -huh. jól tudjátok használni a, a cucokat benne tényleg. Mondjuk sokat fejlődött maga a Star Wars a, mi volt? Immortal, a, az véderi morta? Az volt, a... igen. igen, látszott, igen. Hogy látszott, hogy az első rész még nem tettek bele annyi mindent, lehet, hogy ők is még így kísérletezgettek, meg tanulták, hogy mi működik jól. És akkor a végére már egész sok dolgot beletettek, amik tök jó működnek, tehát vannak ott olyan játékelemek, mert a végén már a ez, ez koncepció volt, tehát direkt így is akarták, hogy a játékosnak ne egyszerre zúdítsanak mindent nyakában, de a végén már volt erőhasználat is, meg minden. Az első részben még csak hadonázhatták kicsit egy fénykardal, és akkor rőjé. És akkor a végén már lehetett mindenféle dobálni ide oda az erővel. Az már mondjuk elég király volt. Ja, hát táncolós tudsz, az nem jó a Star Warsból, viszont jön Star Wars pinball VR, ami mondjuk marha jó egyébként, mert uh, ugye a, az a csapat csinálja, aki a pinball fix játékokat tolja. Akkor a magyarok. Nem stúdióz, igen, a magyarok. Igen. És ők már csináltak VR pinbolt, mert uh, abból a pinballból egy csomó pályát átportoltak VR-ra, és ezt így meg is lehet. Te az alapjátékot megveszed, akkor kapsz egy pár pályát, uh -huh. és ugyanúgy tudsz hozzá dlc venni, mint a PC-n lévő ingyenes verzióhoz, és most csinálnak egy olyat, hogy ilyen Star Wars. Most azon filózok, hogy, lehet, hogy az... mert ugye a Star Wars pinball, az elég sok van pinball fixhez, viszont akkor valószínűleg a VR-hoz nem kapták meg még a Star Wars jogokat, és úgy kapták meg, hogy ők csinálnak egy külön Star Wars pinball VR játékot, és akkor ebben lesznek is új asztalok, tehát lesz lesz baby oda 3D-be VR-ba ott, ott lebeg mellette és nézni miközben játszol. Hát hallod? Komolyan. Rem legjobb. Hát mindenkinek másképp a boldogságához. Egyébként jó pofal, meg az asztal is jól néz ki, amin lehet játszani. És ezt a szobát így. Ja, kapsz egy szobát egyébként, ahol neked ezek a pimbalasztalok ott vannak, vagy nem tudom. És ezt tudod berendezni. Ami hát nem úgy tudod berendezni, hogy akkor oda felteszek egy képet, oda meg egy kanapét, meg egy izé, hanem kb. vannak ilyen fix pontok, ahol most itt van egy szobor. És akkor itt ezt a Dártvéder szobrot el tudod cserélni egy, nem tudom, Artuditúra, vagy ilyesmi. Meg ilyen plakátok vannak kirakó, és akkor is meg tudod mondani, hogy a helyett a plakát helyett vagy más legyen, meg polcra kitenni dolgokat. De, hát jó pofa. Hogy is hívják ezt valami? fú Valami funscape hívják, hogy. Vagy... <gül> Tehát ilyen rajongó barlang. Ja, és akkor azt, hogy teljesen teljesen szabadon. Mm -hmm. De amúgy tök jól néz ki az egész. Tehát tényleg, tényleg összerakták. Meg mondom, van, van nekik már korábbi VR játék, és most nemrég játszottam is vele VR-ba, és egyszerűen tök, tök jó, hogy ott van előtted konkrétan az asztal. És így. Úgy tudsz játszani kávé, mint hogyha egy, tényleg egy, egy flipper asztal előtt ülnél is. Látod 3 d az egészet, nincs lag, meg semmit, tényleg úgy érzed, mintha egy golyó ott gurulászna egy asztalon. És a bébi oda asztal az tényleg jól néz ki. De ezt ezt szeretném kihangsúlyozni, ami mellett ott kamillázik a bébi oda, miközben játszol. Tehát geniális. De ugye itt ez. Még néha kirepülnek dolgok, és akkor ott valami történik körülötted, az másik flippernél is így van, mit tudom én, hogy valami örvény elkezd körülötted menni, és akkor trombanások, meg minden, miközben te flipperez el, és ott az asztalon hívod elő ezeket a dolgokat, szóval ezek tök jó pofák. Úgyhogy ezt mondjuk várom, erre kíváncsi leszek. Ezt szerintem be fogom majd húzni. Hát most miért mondott, hogy ez nem jó? Hát eddig csak jókat mondtál erről az Oculus Gaming Show készről. Ez az egy játék, amire, amire nem tudtál, <gül> amilyen De ez miért jó? Várjál, és ezt is tudtuk már előre. Ja, tehát, hogyan ez, ez, is is kiderült, ez is kiderült, igen. Annyit hat kérdezek, olyan volt, amit innen tudtál meg, és tehát még nem tudtál előre, és tetszett? Nem vagyok benne biztos. <gül> <gül> ja, meg egy csomó videót már eltávolítottak, mi ez? Ja, nem, ez korhatáros, bocsánat, és a youtube on lehet csak megnézni. Ó, oh. Akkor... Ami azt, azt hiszem az I expect you to die 2, arról nem tudtam, hogy jön, és az például tök jó, az első részt is imádtam, hogy kíváncsi leszek a kettőre. Ugye ez egy olyan játék, az első rész, hogy te egy ilyen kémmel, vagy valami titkos ügynökkel vagy, és nagyon átjön ez a titkos ügynök hangulat meg minden, és mindig kapsz egy pályát, ahol neked így, nagyjából csak egy helyben ülsz, de csinálni kell dolgokat, és a dolgok csinálása az irányba megy, hogy te ne haj meg. Tehát Mert néhány helyre nyúlsz, azt meghalsz. Tehát, hogy... És nagyon jó meg van csinálva a játék. Tehát ilyen. ülős matatós VIR működik, és a legjobban az, hogy néhány dolgot többféleképpen meg lehet. Tehát amikor mögötted egy másik ablakba megjelenik, és te csinálhatod azt, hogy fogod a pisztolyt lelövöd. Vagy a másik megoldás hagyj! Tehát, hogy. És néztem utána a videót, tehát én még nyomtam azt a pályát, és néztem utána a videót, és egy csomó résznél az volt, hogy basszus, ezt így is meg lehet csinálni és akkor néztem, hogy meg tudtam csinálni, mert az is megoldás volt, hogy én csináltam, de eszembe se jutott, hogy ez máshogy is meg lehet. Ami egyébként egy tök jó pofa ötlet, tehát nem az van, hogy frusztrál a játék, mert leülsz, és te tudod, hogy az egy logikus megoldás, amit te kitaláltál, de a fejlesztők nem úgy gondolják, hogy az egy logikus megoldás, neked máshogy kell megcsinálni, hanem így Szerintem ezt úgy is csinálták meg, hogy leültek, megcsináltak egy lehetséges megoldást, hogy megcsinálják, és utána végigjátszották valakivel, és nézték, hogy hogy próbálja megcsinálni, és azt mondták, hogy Na, ez is egy jó ötlet, ezt belerakjuk, és akkor így, így valahogy összerakták. Na most ennek a második része, majd, hogy erre kíváncsi leszek. Nem mondom, hogy megjelenéskor azonnal kell, mert ez így ráér bármikor játszani vele, mert én időtlen. Még a második részbe is jöttek, és az első részbe is jött egyébként pálya, amit nem néztem meg, mert csak később jött ki hozzá miután játszottam. Ezt azt hiszem nem tudtam előre, tehát ez még... Ez mondhatjuk, hogy ez... Ez, itt ez meglepi volt, igen. Akkor volt egy másik játék, amit szintén nem tudtam, de nem is nagyon érdekel. <gül> ez egy ilyen snowboardos játék VR-ban, ami lehet, hogy tök jó működik, de... Csak nem érdekel. <gül> nem tudom hogy hajladozni, hajladozni a szoba közepén, hogy én most snowboardozok. Hát régen erre emlékszem. Hályák. Volt egy, volt egy Tony Hawk játék, amire felhoztak egy ilyen kontrollert, amire rá kellett állnod, és úgy kellett Aha. irányítod, és hát nem terjedtem maradjunk annyiban. <gül> most itt a probléma az, egészen konkrétan, hogy a VR headsetnek nincsen lábkövetése. Tehát ez a fejedet tudja trekkelni, meg a kezedbe lévő kontrollereket. Most nekem nagyon elméletem, mert itt az látszik a videóban, hogy itt össze-vissza forog az ember, nekem nagyon elméletem, hogy ezt megcsinálták magába a játékba. Hogy ugye a, a Quest 2 ilyen kamerákkal tájékozódik lényegében a, a Quest, hogy te hol vagy, meg ugye van kézkövetés is. Most lehet, hogy a játékban megcsinálták azt, hogy a kézkövetés mellett figyeli a lábaidat is, hogy hogy állnak, mert a, a kamerák az el, azok elvileg úgy állnak, hogy abból össze lehet talán hozni egy ilyen képet is. Tehát, hogyha, hogy itt tudom én, máshogy áll a lábad, akkor azt látja a játék, ami egyébként egy ilyen forradalmi tudsz lenne, ha így meg tudnák oldani a, a teljes testkövetést mert azért nagyon sokan szeretnék ezt, hogy ez működjön Oculus headseteknél is, vagyis a Questeknél, ugye? Mert elvileg az, az Indexnél lehet hozzávenni ilyen kiegészítőt, hogy ráteszed magadba, és akkor a külső szenzorok látják. Viszont a ugye nincsen külső szenzor, úgyhogy azt, azt így megoldani egy kicsit, kicsit nehéz. És hogyha ezzel így meg tudnák oldani, hogy konkrétan a lábadat is kövesse a rendszer, azért az elég, elég OP lenne. Úgyhogy én így fel vagyok készülve még egy ilyenre is, hogy előutóbb azt mondják, hogy ja, emlékeztek a készkövetést, az előzőkvesztnél úgy hoztuk be, hogy itt van, tessék. Na most akkor teljes testkövetés itt van. De ez a játék, ebben látszik, hogy. Tehát valamit csinál a lábaiddal is. Igen, igen. Látszik, hogy ahogy így forogsz, meg minden. Hát, hogy meg ott lenézel, ott látja, hogy lábad. a lábadal irányítod, igen. Mert ott van rajta mind a kettő lábnyomod. Az, az így kérdéses, hogy ott abban mi lesz. Meglátjuk. Akkor volt ez az After the Fall, ebből volt gameplay, korábban ez, ez a játék már be volt jelent, mert emlékszem a, a kis, mit tudom én, poszterre, meg trailerre, de itt most láttunk be a gameplay-t, ez most egy ilyen Walking, walking Dead, nem Walking Dead, uh, for dead. De Lesz majd az <gül> is. Oh, lesz majd, az már van. Hát de, jaj, de hogy update-et kapott, J igen, csak azért mondom. Ja, igen, igen, igen. Uh, de ez egy ilyen, ilyen leftfold szerű koop valami, ahol, hát nem is de nem ilyen csoszogó vannak, mert ilyen elég csúnya nagy darab szmötyük is vannak, és azok jönnek felétek, és hát lényegében jó nagy tömeg. Meg ilyen páncélozat. nem mindegy. És ezeket kell lőni ezerrel együtt vidámon. Ez majd a nyáron, nyáron fog jönni. És amúgy az egész jól néz ki. De ugye ez sem ilyen új cím, amit még uh -huh. nem tudtunk, hogy jön. Tehát ez is már előre be volt jelentve. Akkor volt ez a ez a Vreat The Oblivion Afterlife, ezt most azért tudom így, mert most előttem van és olvasom. <gül> hát, hogy nem, nem lett hirtelen jó a névmemóriám. És ezt például ezt úgy jelentették be, hogy erről nem tudom, hogy volt-e hír, lehet, hogy volt hír, csak velem nem jött szembe. De erre azt mondták, hogy na akkor ez itt van, ez a játék, így néz ki, és már meg lehet venni. Ez éneket annyira bírom. Mikor azt mondják a hype közepén, hogy ó, látod ezt kurva jó játékot, na most vedd meg, és játszott is vele. <gül> És amúgy ez tényleg egész jó horror játéknak tűnik. Kicsit ilyen rezidentív beütéses, egy picit ilyen rejtőzködős, élénes vonallal, meg ilyen nyomozgatós dolgokat keresgélős. Hát ilyen tipikus horror, tudod, amikor sötét van, nincs nálad egy, mit tudom én, váról indítható rakét, hogy bármit megölj, <gül> hanem azért itt lopakodni kell, mert ha valami rádugrik, akkor valószínűleg nem te fogod nyakon harapni őt. <gül> Ezt így, így tudnám. És ez egyébként tényleg jól is néz ki. Igen. Nem igen, konkrétan. Amikor az ára az nem tudom mennyi. Nyilag hogy esetleg... Hát mondjuk horrorjátékokból Dunát lehet rekeszteni, úgyhogy csak kitaláltak, akkor valami jól. Hát, jót. Mert vr azért az... Hát azt mondom, viárban igen. Tehát Ez az... működik, működik. Aha, nagyon könnyű ráhozni a frászt az emberre. 30 dollár. Ilyen nem is. Mondjuk itt általában 30-40 dollároknál megállnak ezek a, ezek a cuccok. Áll az égnek. Akkor mi van még itt? Ja, a Climb 2 update kap, de ugye azt is tudtuk, hogy van Climb 2. Mm. Mondjuk az elég vicces volt, amikor mutatják, hogy lehet majd ritmusra mászni. Konkrétan olyan kiszögelések lesznek a, a, a falon, ahol mászol amik így ritmusra eltűnnek, vagyis hát így eltűnnek, és lényegében neked úgy kell fölmászni, hogy így tehát így, így ritmusra, mert hogy akkor jelenik meg, és akkor gyorsan el kell kapnod, tudod. És mm -hmm. akkor így mászol az olyan, mintha valami... Szóval, na, tudom, ezt én nagyon nem élem, hogy ez miért olyan jó. De a Climb az egy jó játék, és a kettőt is majd be fogom szerezni szerintem. Csak még nem érzem úgy, hogy az egyel annyit játszottam, hogy már kéne a kettő. És igen, még jön a Walking Dead Sinsen valami. Ezt nem is tudom, hogy ez ingyenes update talán, vagy fizetős. Ja, free update, aha, a végén ott van. Ja, úgyhogy ez jó lesz, ez megvan steam Úgyhogy ez menő lesz, erre kíváncsi leszek. Meg ezzel meg kéne játszani is az én játékkal, vagy ide megvan, de még nem tettem föl se. Ó, oh, hát, istenem már szépen. hallottam tőled? Ugye? Ugye? Hány játékkal kapcsolatban, ráadásul? Mondom, csináld azt, amit én, hogyha valaminek nekiállsz, akkor azt addig nem fejezed be. Vagy amíg nem fejezed be, addig nem indítasz egy újat. Jó, de akkor azt lehet, hogy sose fogom kipróbálni. Hát igen, ennek meg vannak a veszélyei. Ja, lehet, hogy nem kéne játékot. Még ezt a játékot pont ingyen kaptam, szóval. Nem mondanám azt, hogy költöm itt a pénzt. Ó, most nézem, hogy jó, de ezt lehet, hogy meg kéne nézni Podcast alatt, ezt így be is teszem. Érkezett egy, ezt be is a show Ez 23 órával ezelőtt érkezett egy gameplay trailer az Apex Legendshez. hez Belinkelem neked a show notes-ba. így a két hír közé... Ah, ja. Szerintem az új mód is benne van, de most éppen. Ó, uh. hol vagy, hol vagy, itt vagy, nem itt vagy. Az a baj, most egy csomó fülön dolgozom egyszerre, és. Ez a, fel, a felvétel varázsa most ezt. De az éjszébe ott van, a sónozó beleírtam, hogy nézd meg te is Igen, már nézem. Ó, jó, hosszú, 6 perces gameplay. Ó, oh, akkor szóval ezt lehetne most kéne nézni. Ja, tényleg nem rövid. Aha, konkrétan az új arénamódot mutatják meg benne. Na ez az, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy azt hogy fog kinézni a gyakorlatban. Meg, hogy pontokat is tudsz majd szerezni, speckóval, valami körenszíl van itt, amivel tudsz fel, venni a Ja, kicsit olyan lesz, mint a Cségo, ha jól látom. Ja, igen, igen, tehát minden körben tudsz venni magadnak, és el kell döntened, hogy mit akarsz venni. A képességeket is. Ez faszor. Érdekes. A fegyvert meg Kíváncsi vagyok, hogy a szezon a után Valorant, valorant nem? Vagy Valorant, igen. Tök, tök Valorant feeling az egész. <gül> Érted? Milyen lazák már a rispónnál, nem? Na, van itt az a Battle Royale játékunk. Belerakunk már egy játékmódot, ami a Valorant lényegében tudod így. <gül> Hát jó, de most ha belegondolsz, akkor meg tőlük nyú, nyúlta leköbből mindenki az újraéledési rendszert a Battle -Já játékukba, a sajátjukba. Én. Ugye az Apex-be volt először az, hogy összeszedd a kártyát, és le tudod hívni Én. újra. Vődök cédulátna. 3V3, úgyhogy kis lesznek benne. És az, az... most ez podcastban egy nagyon hülyén néz ki, hogy elmondjuk, hogy ez jó néz ki, de jó néz ki, néz ja, Jó néz ki, majd nézzétek szóval, meg igen, az... ez, ez érdekes, érdekes. Honosz volt Jó, és egy, egy, egy után még akkor lendüljünk bele egy komoly áltétbe. Ja, ez, ez jó, ez szóra jó, ez tetszés. És mindig is volt egy ilyen elméletem, hogy ott vannak ezek a nagy pályák játékokba, hogy ezekből mind lehet csinálni kis pár játékosos játékmódot, úgyhogy szépen lekerítesz belőle részeket, és kész. És nézem, hogy, elszom, hogy az Apexnél ezt csinálták-e pontosan, de hogy vagy csináltak-e új pályákat, aztán meglátjuk, de az arena mód ezen nagyon faszámosan néz ki majd szerintem. podcast után végignéltem még egyszer a, a cuccat, csak most jajtrekettem ki a show igen. Most azt nézem még, hogy az Oculus-ból volt-e valami, de itt végeztünk a Walking Dead fissítőt az utolsó. Úgy, a mehetünk a 2 akkor... Igen. És jött a... Tehát még a showkész előtt be... Belengedték az újabb létet a Quest 2-re, ami elég durva dolgokat tartalmaz. Kezdjük ott, hogy az R-linket beletették, ami ez a vezeték nélküli PCVR. Amit már alapból lehetett, tudott a cucc egy applikációval, amit megvettél 20 dollárért, De elvileg ez valamivel jobb is, mert hogy magát a streamnek a minőségét, amit te látszhetsz be azt jobbra lehet állítani, mint, a, mint ennek a virtuális desktopnak hívják amúgy ezt az applikáció belteszel uh -huh. a köztre, és akkor látod a gépet. Szóval most már semmit nem kell telepítened, hanem minden natívan benne van az alaprendszerben. És én meg a legjobban, hogy ez mennyire jól működik, tehát konkrétan ugye vettem mostanában egy, egy wifi 6-os rútert, többek között ezért is, meg mert láttam, hogy föl fog menni a is az ára, úgyhogy ha a külkorszaki le akarom cserélni, akkor a tökéletes idő akkor, akkor még most kell, igen. Szóval vettem egy viszonylag jobb ilyen szajami rútát, és az wifi fi 6 és eleve baromi gyors, hanem is a quest nézzük, hanem mobiltelefonon mértem sebességet, és tehát ilyen, ilyen fél gigabitet simán küld wifi be Sőt, a feltöltés az konkrétan ugyanakkora, mint a gépről, tehát valami eszméletlen dúra. Hmm. És az kell is, mert ugye ha most te e-mailve játszod egy VR játékot, az rohadt sokat rohadt gyorsan. És nem is az a, tehát hogy nem is a nem is az adatmennyiség itt a nagyon problémás, hanem maga a latency. Tehát, hogy gyorsnak kell lennie, mert különben, nem tudom, rosszul leszel tőle. Hát És igen, én, meg, meg érezni fogod a legkisebb lagot, igen. Hogy tudod, ha valami nem úgy működik, akkor azt úgy érzed. És én konkrétan ezért játszottam benne, díj bert Öh, hogy hívják már azt a fokozatot? <gül> Tessék, ennyire rossz, órián. Igen, expert. Expert játszottam bícében pályán. Az, kipróbáltam egy-két új, új pályát, az is ment, de régebbi pályán egyet hibáztam. Úgyhogy ezzel az utca ment. És azért experten már, és éreztem, hogy expert pluszan is valamennyire tudnék hadonászni csak ott, ott rohadt nehéz alapból, tehát egy, uh -huh. anélkül, hogy ezért wireless nyomnád, tehát, hogy valami eszméletlenül durva. Én, én erre nem számítottam, sokan írták, mert ez az update se úgy jött nek, hogy mindenkinek egyszerre, hanem a, az Oculus azt szokta csinálni, hogy akkor mostantól megy ki. És akkor tudod, minden nap nézegetheted, hogy neked megjöttem már. Ja, igen, <hállt> igen. Fokozatosan tolják a, po a postás hozza. <hállt> igen. Á, hát az headsetben van, de <hállt> Tehát gondolom, így akarják -e elkerülni, hogy túl ne legyen a terhelés a szervezetben. Igen, igen. És, és mondom, tegnap jött ki nekem, éjszaka, és pff, valami barami jó volt. Így egyből ki is próbáltam. Először megijedtem, mert az van, hogy amikor betöltesz egy játékot, akkor eleve a gépen is szaggat, de itt valamire hatul. Tehát, hogy így akkor akkor olyan hatámas késés <gül> volt minden. Hát mondom, ha ez ilyen fos lesz, akkor... Én nem értem, hogy mit írnak mások, hogy ez ennyire jó... És akkor, amikor már betöltött minden, és magával a játékkal elkezdte játszani, mert tényleg nem nagyon lehet észrevenni, hogy most te vezetéken vagy, vagy sem. Ami az hozzátartozik az is, hogy vezetéken sem annyira jó. <gül> tehát, ha most natívan nézed a felbontását a quest sokkal szebb képe van, hogyha nem kötöd rá a gépre, hanem csak azt huttatod az rajta, ami, ami épp megy. Mert a gépről látod, hogy egy kicsit elmosódott, tehát egy ilyen tömörített képet küld át, és azt látod így magad előtt. és mondjuk úgy, hogy kábellel sem tökéletes. Tehát szép a kép, szebb, mint a régebbi headseteké, de lehet érezni, hogy ennél lehetne jobb is. Jó, mondjuk nyilván följebb lehet húzni a, a gépen a, a felbontást, meg a minőséget, viszont ott meg az a probléma, hogyha nagyon felhúzod, akkor viszont bejön a lag, mert ezt a gépnek le kell kódolni, és minél jobb a minősége, annál tovább tart ezt megcsinálni. Tehát ott már bejön az, hogy ott már egy komoly latency van. És ebben a progiban, ebben mondjuk az, az egyik legnagyobb probléma, hogy gyakorlatilag tehát tök jó működik, tök egyszerű beállítani, de fapados, mert uh -huh. semmilyen infót nem ír ki. Tehát hogy lehet, hogy én nem találtam még ezt, hogy lehet, hogy valahol be lehet állítani valami infót kérjen, de például hogy, hogy hogy mekkora a késés, mert akkor ezzel lehetne sakkozni tudod, hogy még állítok rajta, hogy jobb legyen a minőség, és látom, hogy ó, még nem növekedett a késés, akkor mehet följebb tudod. Aha, igen, igen. De most nem olyan akarok vele kísérletezni, mert, mert tényleg, ha nagyon beállítam még jobb minőségű a cuccokat, akkor, akkor még nagyobb lesz a késő szóval, nem tudom. Jó, még lehet, hogy ezt később állítani fogják amúgy, vagy beteszik jaj, ezt jaj. a rendszerbe, hogy lásd. Annyit, annyit lehet állítani, hogy hány megabit legyen, a, vagy megabitpercek legyen a, a tömörítés. És akkor azt fel lehet húzni aztán ilyen 200-ra, ami nem olyan nagy, tehát az egy viszonylag kicsi kicsi szám. Szóval ezt szerintem még simán elbírná a wifi ennél többet vagy nem tudom, hogy lehet, hogy ez a korlátja ennek a wifi-nek a fenet, tudja, annyira nem mentem bele, de mondom, tehát vezeték nélkül teljesen jól működik, kipróbáltam úgy, hogy a, az én szabám fent van az emeleten, lementem a nappaliba, és megnéztem ott, tehát ott egy ilyen, hát egy ilyen betonpadló réteg van azért a, a wifi router meg a, a headset között, és még ott is teljesen jó volt. Ott már néha bejött egy ilyen mint amikor Twitch-en vagy YouTube-on, tudod, egy pillanatra leromlik a videó minősége. Igen, igen, amikor leváltja a felbontást, igen. Mert ugye itt is nagyjából ilyen. És akkor itt is így működik, tehát konkrétan akkor a felbontáson látod, hogy mennyire erős most a neted? Aha, hát nem a neted, hanem a wifi. Hát Aztán azt mondom, mondom, tehát a wifi a, a wifi kapcsolat, igen, igen. Aha. a nethez ennek sok köze nincs, mert tehát akkor nem. Tehát akkor nem bufferel, tehát nem megállítja az egészet, és elkezd tölteni ilyen. középen. Hanem nem állati masszatos lesz az egész. Aha, igen. Ennyit csinál? És ez egyébként azért van, mert hogyha a minőségen ront, attól még nem leszel rosszul, de ha frame rate leugrik, <gül> akkor. Tehát, hogy ha össze vissza a frame rate, nagyon rosszul lehet lenni. Uh -huh. Úgyhogy inkább úgy döntöttek, hogy ezt úgy oldják meg, hogy akkor a minőség megy egy kicsit lejjebb. Viszont ha minden smakkor, és minden jól néz ki, akkor, akkor tök jól néz ki, a cucc. De mondom, tehát olyan játékoknál lehet látni, és nem is játéknál vettem észre, meg kipróbáltam, hogy van egy videó lejátszó, ami Fent van Questen is, meg a gépen is, és rendszerítettem a gépen, és már a menü lehetett látni, hogy azért nem olyan szép éles, tiszta a kép, uh -huh. mint a sima Quest verzión, tehát az, az még mindig. Viszont ugye a natívan futó játékok meg nem ki ilyen jól, mert sokkal jobban le vannak butítva, hogy el tudjanak futni a hetszeten. Szóval sok játékot még mindig érdemesebb így VR, a PC játszani, mint, mint headsettel. És mondom, én nagyon meglepődtem, hogy tehát körülbelül olyan a kép, mint vezetéken. Bár azóta nem próbáltam ki a vezetékes megoldást, lehet, az a még, még jobban javítottak, tehát az az majd lehet, hogy futok még egy kört. De ilyen fórumokon vagy csomó olyan azt írták, hogy nekik már csak résznek van a kábel, mert nem, minek, minek rádugni a gépre, nincs értelme. Tehát, mert annyit, annyit ad hozzá az, hogy vezeték nélkül játsz, hogy nem akadsz bele semmibe, tudod, nem kell figyelni. Mm -hmm. Akkor hol van a kábel, de itt tudom én. Hanem tényleg teljesen wájol lesz tudod ezt így nyomni nem tudom, hogy most a, az applikáció fejlesztője mennyire örül ennek, gondolom annyira nem. De ő azt mondta, hogy ismerve a Facebookot, annyira jó nem lesz ez a megoldás, hogy majd ne vegyék az ő cuccát, és hát nem tudom. Sokan azt mondják, hogy jobb, sokkal. Van, aki azt mondja, hogy valami van az egyik jobb, valami a másik, hogy pontosan miben azt nem tudom, mert én, nekem nincs így összehasonlítási alapom. Uh -huh. Úgyhogy Elvileg minőségben ez az új mégis tehát jobb, mert följebb lehet állítani a, a, a bit sűrűséget, hogy mekkora legyen a, az átvitelnek a minősége. Abba biztos, hogy följebb lehet húzni. Viszont, ami jött még a headsethez, ez a 120 Hz-es szuport. Ezt viszont a mostani megoldás azt hiszem nem tudja, ez az erlink, Viszont a a virtual desktop meg igen. <gül> Tehát, hogy ezzel már jobb a virtual desktop. Tehát, az a megvásárolható megoldás. Elég jó ott van a fejlesztője a, az update-ekkel, mert ez elég gyorsan kijött hozzá. Egy-két játékban nekem is megvan ez a support, és ki is próbáltam egy ilyen pingpongozós, robotos játéknál, és én akkor a különbséget nem vettem észre. Az alapból 90 Hz-en fut a kijelző. <gül> most 120 percre föl lehet állítani, Ezért már sok mobiltelefonnál is van ez a, ez a lehetőség. Egy, biztos, hogy merül, mint a rohadt élet, <gül> ha fejjebb húzod. Viszont annyira nagyon nagyon nem észrevettő. Mondjuk pingpongnál lehet, hogy még pont jó is, hogy egy kicsit, kicsit azért jobb, tehát látszik, hogy, hogy fluidabb a kép, de nem annyira, hogy azt mondom, hogy ezt mindenki érdemes bekapcsolni. Hát jó, de lehet, hogy 90 és 120 között, tehát ugye 60-ról 60 szoktak sokan 120-ra váltani, mm. és ott már azért észreveszed a Hát ott nagyon durván. Hát de már a... lehet, hogy lehet, hogy a 90 ugye pont fél távon van, az már annyira nem zavaró, és akkor a 90 és 120 között már ja. nincs akkora ugrás. Egyébként alapból, amikor kijött a headset, akkor 72 volt, és a 72 és a 90 között is már óriási mm -hmm. különbség volt. Itt most annyira nem érezni, de egy picit, picit azért igen, hogy azért valamennyivel. Dumálok én itt a 60 Hz-es monitorommal, szóval Biztos tök jó lehet. Igen, az elbírja, nem? A videókártya, ami van. A, szerintem igen, csak a monitorom, nem. az a régebbi monitor. Függő. Hát én, én, én most hát, már büszke vagyok magamra. Én a most már büszke vagyok magamra, mert múltkor mondtad, hogy töltsem le azt a VR ellenőrző Steam progit, és uh -huh. azt szerint nekem a, a 10 pontból 9 pont valahányos a gépem, úgyhogy uh -huh. most már valamikor majd lehet, hogy beújítok VR headsetet. Mi, mi a leggyengébb láncszem? A Proci, az egy i5-ös 4800. Fú, most meg nem mondom ide, az volt a leggyengébb, a videokártya az bőven jó. Hát, jé, én jön. nagyon sokáig egy 2600-as 7 toltam, most nem volt vele gondom. Tehát, ha az azt mondja rá, hogy a Procival gond van, akkor te is lehet felejteni, mert, mert a játékok azok inkább videokártya uh -huh. tehát a VR játékok azok a videokártyát nagyon megfingatják. A procit az szinte alig, mert alig van rajta ilyen karaktermodell, meg akármit, tehát sok mindent nem kell ott mozgatni, ami a procit uh -huh. biztosaná meg szerintem, a videokártya az az Jó, mondjuk mindeniket zöldelje lesz szóval... Szóval bízom benne, hogy akkor működni fog majd valamikor. Majd, hogyha már nem tudok magammal mit kezdeni, és van felesleges 100-150 ezrem, akkor majd akkor behúzok egyet. Hát de először még ott van a monitor. Ja, hát igen, igen. Már, már úgy tervez, hogy akkor 250 ezer kell egy monitor, oh, meg a VR headset. De sajnos a VR headset nem váltja ki. Bár egyébként lehet most ezzel az R-linkes megoldással akár a VR-t kirakott bárhol, Magad elé nagy kijelzőn, azt nyomhatod. Uh -huh. Szóval, az, az is működik. Mert ezt lehet, hogy ki is próbálom. Így még sok mindent nem játszottam, de mert ez az Erlink, ez meghozta a kedvemet, kipróbálni minden ilyen játékot. Meg a vezetékes megoldást is megnézem, mert hát a fejlődött az is. Akkor jött egy ilyen Infinite Office nevű update hozzá, tehát ez is így belekerült, aminek a lényege az igazából, hogy van a Logitechnek egy billentyűzete. a headset-hez lehet kapcsolni mindenféle bluetooth billentyűzetet. És működik. Meg egeret. És akkor olyan, mint hogyha egy géped lenne konkrétan. Viszont a Logitechnek van ez a K830-es billentyűzete, amivel meg konkrétan azt tudod csinálni, hogy látod a billentyűzetet VR-ban. Tehát, fogod, az egy ötleték nélküli billentyűzet, és beteszed magad és így Látod a billentyűket, a, a kész követésnek köszönhetően, a kezedet is látod. Tehát le tudsz ránézni látod a kezedet, hogy ott van ilyen, mint egy szellemgép elne. Tehát látod, amit pötyöksz konkrétan. Igen, igen. Mert az egész billentyűzetet, tehát melyik billentyű hol van, uh -huh. ez, ez eszméletlen. Ez, ez mondjuk eléggé, eléggé ütősnek néz ki. De mondjuk ez a billentyűzet azt nem túl olcsó, hogy így Na hát próbáljunk, mert volt. Én azért vegyünk egy ilyen, az biztos, hogy... Ez, ez Meg gondoltam, lehet. hogy a, az 500 forintos tesco nem fog működni. Ja, mondjuk a, így ránézésre nem tűnik valami high-tech billentyűzetnek. Amúgy egy 80 dollár a, az ára. Hát jó, de ki tudja, milyen szenzorok vannak beleépítve, hogy, hogy így fel tudja dolgozni VR-ban. Nem vagyok én ebben biztos. Bár lehet, hogy vannak ilyen, aha, ilyen infrared szenzorok. Hát valami csak kell, ahol, ahol érzékeli a VR, hogy most te hogy tartod milyen szögben, hogy mit, hogy fogsz, aha. mit, hogy nyomsz. Tehát valaminek kell, hogy legyen. Igen, igen, meg benne is van. A, tehát ezt nem úgy csinálták meg szerintem, hogy átlátsza. Tehát, hogy a kamerával veszi fel, hogy ott van ez, hanem a, a hetszetben van magának a billentyűzetnek a modellje, így eltárolva. És akkor érzékel, hogy ott van előtted a billentyűzet. A billentyűzetben olyan érzékelők lehetnek, gondolom, hogy látják, hogy hogy áll milyen irányba, meg amikor lenyomsz rajta egy gombot, ugye azt is érzékeli a headset. Uh -huh. Szóval ezt viszont lehet, hogy meg lehetne csinálni úgyis, hogy bármilyen billentyűzettel csak kicsit meg kell hekkelni. Mert az neked több, mindegy, hogy hogy áll, hogy nem tudom, hogy hogy ismeri fel. Mindig maga a feature az, az egyébként rohadt érdekesnek tűnik. Hogy konkrétan tényleg látod a headsetet. Uh -huh. úgy a headsetben a a bilentyizet. jönnek ilyen érdekes updatek, nem tudom, arról beszéltem majd hogy most már ha van egy kanapé, azt is be tudod állítani VR-ba, hogy konkrétan, hogy ott vagy egy helyiségbe, megmondod neki, hogy ettől eddig tart a kanapé, és ha oda leülsz, akkor konkrétan át is vált egy ilyen nézetbe. és a et Tehát mászkálsz így össze a szobába, össze-vissza, és ott látod is a VR-ban a kanapét, ami a szobában van, amire te le tudsz ülni. Tehát láttad, hogy hova kell oda menned, leülsz, és akkor átvált egy ilyen másik. De oh. hogy meg lehet itt szivatni embereket, hogy Nagy. beprogramozod a... és kiveszed a kanapét. És kiveszed a kanapét <gül> mögül le, igen. <gül> Mondjuk egy kanapét arrébb vinni úgy, hogy közben hallja az, aki VR-ban van mellett, az nem egy könnyű. Hát jó, de ledben van nagyon a beat saverbe, tudod, és tombol a zene, meg minden, és akkor jó, meg, rajta, a füles meg rajta füles, igen, és akkor nem figyel, igen. Ilyen videót láttam, mondhatom, az, az rohadt vicces, hogy a Biz hadonászik, de már így össze-visszaérted, mindent nyom, mindent. Uh -huh. És körülötte így a család elkezdi kidíszíteni a szobát, mert a csávó meg akarja kérni a kezét. <gül> és így tudod ilyen, a csávó hadonászik állsz, ilyen otthonkába, tudod, otthoni ilyen játszós cuccba, és akkor így körülötte mindent, így izért, a csávó bejön ilyen ízében, inkben, meg mit te letérdelelé, ott egy a csávó mindig játszik, <gül> És így, akkor leveszi a hetzetet, akkor megnéz, hogy mi történt. Ez ugye poén. Szóval, hát, ha azt látta volna hetzeten keresztül, mint ezt a logitek bilentyűzetet, akkor nem lett volna ekkor meg. Igen, én azt hittem, hogy az lesz a történet vég, hogy fejbe vágta, mert az viccesebb lett volna. Én is vártam, de nem. Csak nem. simán. simán Semmi nem lehet úgy, az a baj. Úgy, úgy hogy akarták. Én hogy... ja, most nézem, hogy ez, ez akciósan kerül 80 dollárba, úgy 100, van Na, nagyon jó honzi. Hmm. egy, egy jön megyünk akkor. Ez is jó. Hát mondjuk ezért a pénzért minimum, hogy legyen jó a PC-hez is. Ja, nem olcsó, cucc. Majd lehet, hogy kipróbálom, hogy rádugok valahogy billentyűzetet. Bár azt nem is tudom, hogy, hogy lehetne. Ott kábellen nem, mert az máshogy működik. Az más, milyen csatlakozós. Az van csak itt, hol. Brutusos billentyűzetem meg nincs. De kérde... Köszön kell kérni valakitől, hát, hogyha beválik. Viszont azt most már meg lehet csinálni, hogy akkor itt ülök VR-ba, és akkor közben nincs is bedugva semmi, és a gépen megpetyögök, és közben látom az ablakokat, meg mindent, így magam körül. Az J -j Jó, el. mondjuk ez majdnem olyan, mint ami, amit mondtál egy másik VR-ra kapcsolatban, még régebben beszélgettünk, hogy van egy gomb, vagy nem tudom, átváltod, és akkor konkrétan átlátsz a VR-on, és akkor látod, hát, hogy mi van hát. körülötted a kamerával. Hát, az oldaláta tudsznak, és akkor Igen. látod, já, az, az még mindig működik. De az Infinite Office, ez nagyon lassan halad, mert tényleg most azt adták hozzá, hogy ezt a billentyűzetet bele lehet pakolni, és akkor látod a kezet, meg a billentyűzetet, de hogy maga a cucc, ami a VR-ba van, tehát hogy ez a browser is, amit behoz ezen a kis bemutatón, ami a linken van a show uh -huh. így, tehát maga az a cucc, az még ilyen nagyon fapados, tehát ez a browser, ami van a Oculus-ba, a labból, hát nem tudom, mondjuk Tudja azt, amit a brózerek, tehát, hogy egy linket, azt megnyomod, azt bejön. Hát, mondjuk sokkal többet ennyi... nem kell, tehát, hogy most, igen. Tehát konkrétan van benne egy olyan cucc, hogy azt mondom, a Facebooknak valami van egy Facebook watch, ahol lehet nézni videókat, meg streameket, meg mindent, és arra rákattintasz, kattintasz, hogy bekerülsz egy lóba. Mert az úgy van megcsinálva elvileg, hogy azt te ott benyomod mondjuk mobilon, és akkor a tévén jelenik meg valami. De hogy te benyomod egy VR ami a megjelenítő is, ott ő teljesen összezavarodik, és csak egy belekerülsz egy lúba, hogy jó, akkor ezt, ezt most valahova írd be, vagy a tévén, vagy a nem tudom hol, egy ilyen kód, akkor azt megnyomod, akkor jó, megvan a kód, de ha az akkor megint csak egy kódot tudsz igényelni, mert ő nem látja, hogy te ezen szeretnéd nézni, és ő hmm. azt hiszem, hogy ez egy mobil. Igen, igen, igen, nem is és, is annyira, is. és ez annyira szar, hogy egy ilyen luba belekerülsz, egy olyan cucon, amit a Facebook csinált, egy olyan szoftverrel, amit <gül> én a Facebook csinált. Tehát egy annyira látszik, hogy szoftveresen rohadtul le vannak maradva. Tehát a Facebook azt csinálja, hogy kiad egy hardvert, ami le van maradva, vagy ami így nem, ami így technikát tudod, és akkor utána hmm. nagyon, akkor írjunk hozzá a szoftvert. <gül> és akkor így szépen lassan jönnek ki a feature-ök, mert ez a 120 Hz is az olyan volt, hát kijött 72 hertzsel. És amikor azt mondta a kármak valami Twitter posztban, hogy "Ja, amúgy tud ez 120-at is. mindegy nézett. És, és akkor most megjött az lédve, hogy tudja. I igen, tehát mondjuk ez a ja tud ez 120-at is, és akkor, akkor miért nem úgy adtátok ki, már eleve? érted? Mert hogy... azt még kellett egy kicsit a szoftveresen dolgozni rajta nagyon mindegy, de így, hogy ingyen udán, utána rakják meg, ah. a szoftveresen -e megoldják, így bőve jó. Igen, az azért bejel... szerintem, hogy ezt így oldották meg, és nem úgy, hogy kijött a Quest 2.5, ami már 120 hz is ved meg. Igen, igen. Á, most elvileg bejelentették, hogy nem lesz egy darabig Quest. Ja, és akkor ezt fogják hát... folyamatosan szoftveresen -e update majd? Ez lesz egy darabig, legalább, legalább egy-két évig minimum, tehát, nem az lesz, hogy talán még jövőre sem jelenik meg, az elvileg valami 2023-ban lehet legközelebb egy új headset és azzal, de egyébként egy pletyka fel is repült azzal kapcsolatban, kapcsolatba, hogy az a normális csatlakozó lesz, tehát nem ilyen, mert most egy USB kábelen keresztül megy, kódolt videó, ami nem feltétlenül <coughs> arra lett kitalálva, hogy ilyenek menjenek rajta, vagy most már ugye erlinken keresztül a wi de meg tudták oldani. Viszont a, a jó megoldás az lenne, hogy konkrétan a videókártyára kötöd rá, jó, azon is van, amelyiken van ilyen c csatlakozó, hogy ugyanúgy egy ilyen kódolt cucc megy át rajta. Viszont ha meg egy displayport csatlakozó lenne, ami egyből, mintha egy monitorra küldené rá, akkor ugye eleve a gépnek nem kell kódolnia, meg minden szarság, és akkor eleve egy sokkal jobb képet kapsz a headsetbe, mint így tömörítve. Szóval az lenne a következő, hogy akkor azt megcsinálják úgy, hogy ez egy ilyen standalone headset, tehát ott használni mindenhol, ahogy nem kell hozzá számítógép, és ha számítógéparra rádugod, akkor meg egy tökéletes minőségű VR headset PC-re. Mert most azért ez a megoldás egyébként tényleg tök jól működik, de amikor kikapcsolja az ember, és át, játszol vele, minden faszául néz ki, viszont amikor kikapcsolod ezt a linkes megoldást, és látod a, a VR-nak már csak a menüjét, akkor ott látod, hogy hát ez azért egy kicsit, kicsit élesebb, meg tisztább a kép. Uh -huh. Nem nagyon, de pont annyira, hogy észrevedd. Hát jó, hát ezt lehet, hogy még tudják majd finomítani, majd szépen lassan. Ja, lehet, hogy még ilyen videókódolással majd ezt felhúzzák úgy, hogy, hogy fasz legyen. Meg egyébként a, a VR-ban lévő chip, az is le van most egy kicsit butítva. Ezért próbálják most szerintem is szoftveresen nézegetni, mit tud még, mert amúgy a legnagyobb probléma az a hűtés. Tehát van benne egy ventilátor a cúzba, viszont azért kicsit a proszit visszavették, hogy ne melegedjen nagyon. Uh -huh. Mert azért az probléma, hogyha egy cucc az arcodban, melegszik, és... Hát ez leég... nem túl kellemes. Leégeti az arcod. Leég, igen. Ebből nagyon, nagyon rossz címek lennének, hogy újabb Oculus Quest kettő égettel egy felhasználó arcát. Hát annak idején emlékszel, volt az a Nokia telefon, vagy nem Nokia Sony, vagy mi volt, ami, ami kigyullatt. Kigyullatt. Igen És akkor utána Külök. azt hiába küldték visszajavítva az a az a típus, az megbukott már utána. Igen, igen. Akkor az arcodra ég egy ilyen, az, az egy kicsit kellemes. <gül> az nem kellemes, igen. Nagyon-nagyon <gül> <gül> szar marketinget lehetne vele csinálni. Na jó, én megint kurvasokat beszéltem a VR-ról, Hát nem most jött frissítés, igen. hát akkor ezért. Műve Én most lelkes vagyok, most majd próbálgatom. Mondom, tehát én a legjobban a, nem is a képminőségtől féltem, mert az olyan, amilyen, hanem a latency tehát arra én nagyon allergiás vagyok, hogy tudod, így mozgatod a kezed, és így érzed, Igen, és és a mozog a cucc vr -ba. De elvileg itt olyan alacsony a ilyen... Láttam most pont Facebookon egy screenshotot, hogy talán három milliszekre levitték. Hát ez még már majdnem, Ami... nem lenne. Igen, ne nem ez már. Egy monitorok három milliszekes létenszével nyomják, melyik. Szóval nagyon-nagyon elnöveteg. Sajnosan nem. Sajnos nem írja ki egyébként, így, ez a cucc. A virtuálisztartnál ott ki ilyeneket. Uh -huh. ott, ott lehet méregetni, de mindenféle. Figyel... És ráadásul ez még az experimentál cuccban van, tehát ez még a kísérleti. A kísérleti idézőtében bugos. Tehát hogyha ez így működik kísérletibe, hogyha ez belép abba a verzióba, amikor azt mondják, hogy na ez már hivatalosan is mindenkinek azt mondjuk, hogy tökfasza, hát én nem tudom mi lesz. Most tényleg jól működik. Így, kíváncsi. Kíváncsi leszek, hogy még hova fejlődik ez a hardware. Ó, oh, hát még bőven tud fel. És amúgy ez tök jó, hogy ilyen nagyobb cégek is beálltak, és látszik, a, látszik az innováció. Tehát nem az van, mint amikor, amikor emlékszel egy 4 öt hat éve, vagy mikor jöttek be ezek a még a prototípus okuluszok. És akkor kicsit az volt az érzése az emberek, hogy így megragadtak. Tehát, ugye egy kicsit mindig fejlődtek, de nem olyan nagy ütemben. És, és most szerintem ezzel a, ezzel a kábel elhagyással, meg a, meg a nem tudom, mi most értünk el egy olyan szintre, hogy na most beindulhat komolyabban a, a fejlődés ilyen szempontból. Mert ezt a vezetéknélküli dolgot egyelőre a Facebook nyomja nagyon, és tehát nem is, tehát vannak tehát fejlesztenek ilyen headsetet, ami vezetéknélküli, de hogy még nincsen piacon tehát venni, ha akarsz egy olyat, ami PC, VR és össze van kapcsolva a géppel, és vezeték nélküli, akkor két, meg, két megoldás van. Az egyik, hogy veszel 130-150-170 ezerért egy ilyen questet, vagy veszel egy sokkal drágább headsetet, amit rá lehet dugni a gépre, és ahhoz veszel még egy annyiért egy kiegészítőt, amiben kerül egy quest. Tehát mm. ilyen 120, 100, 120 körül veszel hozzá egy, egy ilyen wireless adaptert. És akkor rá, ott vagy, hogy ráköltöttél több, mint fél milliót. Ja, hát nem olcsóság, igen. Igen, tehát... És akkor a másik megoldás, hogy vesz egy questettőt, és akkor kész. Sőt, és az hát a sport talán, is, hát, Talán quest egyre is belekalapálták valahogy, lehet, hogy azt nem hivatalosan, de... Ugye? Okos felhasználók megoldották, hogy ott is működjön. Talán. Szóval... Durva, hogy hogy fejlődik a szoftver. És nagyon nem van maradva. Ja, egy másik dolog, ami még kijött hozzá, mivel jelenleg nem tudok mit kezdeni, ez a tudtál benne csinálni magadnak avatárt, új avatárt, mert hogy volt régi is, már a régivel sem kezdtünk kb. semmit, mert hogy a Facebooknak jelenleg nincs olyan ami amiben így be tudsz menni, és akkor ott az avatrad mindenki örül. Viszont most tudtam csinálni egy új avatárt, ez annyiba másabb, mint a régi, és ez tényleg érdekes, hogy van lába. Mert ugye mondtam, hogy lábkövetés nincs. Igen. És hülyén. hülyén néznek ki a karakterek, amúgy, akik most egy lövöldözős játékban, ilyen kantöztelekszelibet, meg kellett oldani, hogy valahogy legyen lába, és ott tényleg úgy van furán lépkednek, hogy látszik, hogy a felső tested valahogy mozog, de a lábad nem annyira követi. Hát, hogy az ilyen kis, ilyen, ilyen erdő. És a Facebooknak van egy ilyen Horizon nevű, ilyen közösségi valamilyen, és ott is lább nélkül voltak a karakterek. És most meg adódnak neked egy izét, hogy csinálj egy és így egy teljes testa van. Tehát egy ilyen, ilyen 3D-s karakter, beállított, hogy hogy ki a feje, meg a ruhája, meg minden, és van neki lába is. Hogy, hogy lehet, hogy tényleg megoldották, akkor valahogy szoftveresen, hogy a, a szenzorok azok nézik, hogy hogy mozog a lábad. Mert azzal tényleg sokat lehetne dobni az ilyen VR közösségi, az éjken hogy jó, mondjuk az hülyeség, mert mondjuk VR-ban nem fogsz, nem fogsz lépkedni előre. Mert hogy ugye addig tudsz menni, amíg a szobát tart. Amíg a van, igen. Igen. Tehát nincs, nincs járópad. Viszont arra jó, hogy felemeled a lábad, és valaki segberuxz, fiárban. <gül> Ez, ezért lehet, hogy megérte lefejleszteni a Facebookot. Hát meg miért? Akkor lehet, hát rengeteg olyan FPS van, ahol tudsz rugni, és akkor lehet, hogy azt már berakják, úgyhogy akkor te rugsz. Igen, meg ez a snowboardos cuccis. Meg amikor... ez a snowboard, igen, igen. Tehát azért ezt, ezt fel lehetne használni egy-két helyen. Jó, nyilván nem úgy, hogy közlekedsz, mert ahhoz tényleg... Bár mondjuk a közlekedés, majd hogyha lesz az a, az a kábeles táskás, hogy kím vagy a szabadba, egy nagy üres placon, mondjuk egy focipálya közepén, ott például már tudsz közlekedni. Uh -huh. És ott már simán nézhetik a lábadat, akkor melyenre haladsz. Hmm, simán, csak nem mindenkinek van otthon egy... Jó, hát igen, persze, uh -huh. meg hát a focipálya is véges, tehát hogy igen... Ezt, ezt ezt én el tudnék képzelni egyébként már, ami a az is volt a Ready Player One-ban. Ja, igen, igen, igen. És egyébként az van is már, meg meg lehet venni, van az a váj, amiben csúszkász, mint malacra, igen. Csak a... hát az kicsit drága. Igen, azok drágák. <laughs> olcsóbb, az a billentyűzet olcsóbb, <laughs> ami, amit mutattál. Bacsa simán azzal a pöcök kámész, ami rajta van a Hát valamit valamiért. Úgyhogy ez De, van. Fok mondani, akik nem nagyon játszottak még VR-játékkal, hogy a, hát ezt a teleportálást, ez, ez neki nem tetszik. Ha csak ezt így tudják megoldani, és akkor mindig kiszoktam, hogy nem így tudják megoldani, mert a pöccökkel is tudsz mozogni rendesen, mint egy játékban. Én van három, van három megoldás van, azt hiszem vagy. Azért hiszem. azért ezt a teleportot, mert attól biztos, hogy nem leszel rosszul. Igen, viszont amúgy a teleport az engem is zavar. Tehát én is, amikor kipróbáltam a VR-t, ott volt olyan játék, amit be tudod állítani, ugye, legyen az irányítás. És, és a teleport az engem rohadtul idegesített. Tehát sokkal jobban tetszik az, hogy megyek. És ember és beállítottad? Ezt kipróbáltad? Hogy a teleport csak? Nem, most mondom, hogy a teleport az nem tetszett. Tehát kipróbáltam a teleportot, nem tetszett, átraktam a menésre, és utána onnatok ez meg a... Mennyire lettél rosszul tőle? Sem ennyire. Nekem azt tetszett. Tehát én a Resident evil is úgy játszottam. Igen, egyébként nagyon érdekel, hogy melyik játékokban, hogy meg tudják csinálni, hogy egyáltalán nem vagy rosszul tőle. És akkor más játékokban meg így azért meg, meg mémelyeksz. Jó, lehet, hogy. Lehet, meg hogy én, én, Igen, meg lehet, hogy én vagyok olyan típus, hogy ez nem zavar. Tehát is, de mondjuk azt tényleg simán el tudom képzelni, hogy mondjuk mutatsz egy olyan játékot, ahol meg simán rosszul leszek. És hiába ugyanaz a mozgási rendszer, mint amit máshol már láttam és kipróbáltam. Erre úgy vannak trükkök, tehát hogy. Van ja, együtt, a ventilátor az arcodban, nem? Az egyik a ventilátor. Meg játékokban is beszoktuk építeni olyat, hogy amikor mozogsz, akkor így csak a képernyő közepén látsz, a széla az meg így el, eltűnik, egy elhomályosodik, tudod, hogy így... Ja, pont azért, van azért hogy a halalsz, és akkor, aha, igen. És akkor a haladás nem úgy érzékelheted, hogy összeszűkölő látótered, és mondjuk fekete körülötte egy ilyen részben. Azt így alapból így szokták beállítani. A játékok, én kiszoktam kapcsolni, mert szerintem zavaró meg engem már annyira nem zavar, hogy mozogni kell a játékban, mert mm -hmm. mondom, ez olyan, hogy rengetegen ettől félnek egyébként, hogy jaj, én nem veszek vr mert rosszul leszek benne. Igen, rosszul leszel benne, és te az agyad megtanulja, hogy vr vagy, és utána már nem leszel benne rosszul. Tehát igen, nem az, igen, mert, hogy... hát ez szokás kérdése persze. Igen, igen, tehát hogy nem az lesz, hogy, hogy egy után hozzászoksz ahhoz, hogy mindig rosszul vagy, hanem egy után nem leszel rosszul, és ennyi. Igen. Sokat segít a ventilátor az arcba, illetve a vödör és a lavor az arcba az elején. Meg ezt sem győzem elmondani, hogy nem szoktak vr ban nagyon rókázni. Egy egyetlen videót találtam a neten, ahol a csaj direkt azt csinálta, hogy ő is rosszul volt így, amikor mozgott VR-ba. Mm -hmm. Direkt azt csinálta, hogy nem érdekelt, hogy mennyire van rosszul, csak nyomta, nyomta, nyomta, és akkor így ott, ott azért volt egy kis foksi-maxi. Hát jó, el, meg hát, hogyha, ha érzi az ember, hogy rosszul van, akkor tartson szünetet, tehát, hogy ez, igen, ez, ez az így működik. Valami, ha valamit nem élvezel, akkor azt hagyd a francba, aztán majd próbál meg később, vagy, vagy felejtsd Igen, és utána egy után teljesen elmúlik ez a rosszul életés. Igen, Ez így, ez így működik. Ja, Na fő, jó. De? Szerintem rohadt, rohadt sokat pofáztunk, főleg igen. igen. A MotoGP-ről beszéltél egy, nem tudom, egy két percet is. És... A maradék, nem tudom, másfél óra azt szerintem az enyém volt itt minden szarról. Nem, hát de itt most sok viharos bejelentés volt, úgyhogy... Igen, igen. Meg hát, könyörgöm, jó senki nem beszél Magyarországon a viáról rajtad kívül, szóval akkor már meg kell tóni rendesen. Ja, ja, ja. Hát ott van abidosszokat nyomni a Youtube-on, ha már így magyarok kell említeni. Igen, mert... de most kicsit parkolópályára került így az utóbbi egy-két évben. Well, mi VR-tartalom az néha szokott lenni rá. meg streamelget, tehát így főleg. Meg ott van a Magyar Farkas csatorna, majd, le, majd párat belinkelek a show ilyen YouTube csatornákat, mert még párról tudok, akik... Jó van. De már nem, mintha nagy reklám ereje lenne ennek a podcastnek, de... de hát, ha valaki így rá valaki valakire... És és még nagyon sokat streamelnek, néha szoktam, én is nézeket, mert mint VR-t. Én nagyon ritkán streamelek vr de szoktam. Mert azért VR-t nehéz streamelni, úgyhogy... Őket azért is érdemes nézni, mert így együtt bandáznak mindenféle játékba, és közben megy a hülyeség. Tehát, hogy <gül> én azok, meg szoktak csinálni VR-ban podcastot, amiben néha tehát az elején szerepelgettem én is. Aztán így rájöttem, hogy én ezt annyira nem vagyok otthon VR témában, hogy sokat tudjak pofázni róla. Hát most mondjuk sikerül. <gül> Felhoztad magad rendes. Így. <gül> most kéne hozzájuk, mert nem tudod. <gül> és ott, hogy úgy van megcsinálva, hogy mindenki egy ilyen VR karakter, is. Hát már elő a ja, barát, igen, igen. azzal megy, hogy én nem látom, de mit? Te most akkor látod? Nem látod? És akkor mennek a... <gül> mennek az osztások. Jókókó <gül> emberek vannak, úgyhogy a Magyar Farkasnak a csatornája szokott menni ez a podcast mostanában. Meg Abír szokott tartani, múltkor azt hiszem ketten beszélgettünk. Az volt egy ilyen, ott nem is tudom, hogy mi volt. Azt hiszem a Quest 2 kapcsán volt a téma. Úgyhogy majd ezeket berakom a shownocba. Jó van. tornákot, hogy mindenki lássa, hogy Azért Magyarországon csinálnak VR-tartalmat, csak nehéz őket megtalálni. Így van. Úgyhogy ezzel ezzel búcsúszhatunk is, nem? Szerintem És Most én nem semmi. Még nem majd ígérünk be. semmit, szerintem. Tehát hagyjuk ezt, hogy majd két-három hét múlva, mert teljesen meg vagyunk zavarodva, össze-vissza jönnek dolgok. Hogy... két hétre, úgyhogy ez jó. Jövő Igen. héten megjön a Humble monthly, azt majd, vagy a Choice. Mi, csinálom. az már jövő héten jön? Nem jövő héten jön? Hát általában... És jövő héten jön. Igen. Igen, tehát a hónap első. Ja, a hónap első. De most már kezdve, ja, mert eddig péntek volt. egy péntek volt. Úgyhogy pont egy pont márhoz egy. Amúgy ezt, ezt, ezt pont akkor változtatták meg, amikor én ráfizettem múltkor arra az akciós, akciósra, és nekem negyedikéig van az utolsó akciós fizetésem, és lehet, hogy az utolsó hónapot így le fogják tőlem nyúlni, hogy csesznék meg. Mert Róban. lehet, hogy mondjuk nem negyedikén fogják majd berakni, már nem tudom milyen hónapig van, hanem, hanem majd mondjuk ötödikén, és akkor én már nem tudom megvenni nem tudom, elvéleg a lehet kell fizetni az előfizetést, nem? Vagy hogy megy? Hát úgy csak nem mindegy, hogy mikor vonja, lehet tudod. Mert hogyha úgy jön ki a, a hónap, akkor... De ahogy nézem... Jó, de te rá tudsz bökni. Ha egy előfizetésed van, és azt mondod neki, hogy én most akarom, akkor ráböksz és most jön. Én azt értem, csak hogyha nekem negyedikéig van a határidő, és mondjuk ötödikén dobják be, hogy mi az újhámből mondja, akkor nem tudok rányomni. Uh -huh. Értem, mit mondok? De jó, elmélete elméleteleg beleférek. Hát jó, majd, ha meg nem, akkor meg Istenem, így is annyi egy év alatt, hogy nem igaz. Meg van, van egy olyan Sanda gyanúm, hogy még az utolsó egy héten az arcomba fogják nyomni, hogy ú, tetszett ez az előfizetés, hosszabb is meg egy évvel. Elvileg azt csinálja, nekem talán jó múltkorában azt csinálta, hogy automatikusan meghosszabbítja. Ugyanazt, hát, amit előfizettél, mert én valami rohatolcsót vettem, ilyen 8 eurós, minden pikkesen. A Paypal-ról, hogyha fizetsz, és be van kötve a paypal fizetés, akkor még csak azt sem mondja, hogy ideadod a pénzed, hanem annyit mond, hogy köszi, hogy meg megint a pénzed. Tehát, hogy... ja, akkor jó. A akkor jó. Akkor, akkor behagyom, mert ez a 8 eurós, ez bőven jó. De ja, nem valami évek, de azért már nézd meg, hogy... Ja, majd ránézek. Úgy meg, meg előbb, előbb mindig mindig az van, hogy ha előbb akarod, akkor megbekattintod, és akkor akkor veszed meg. De e-mailt azt hogy is küldeni fog, nem? Tehát nem kell állandóan be, mert nem a hámből mondtél is vagy a Hambőben lös profilomhoz. Elvileg küld. Hát azért remélem szólnak, hogy héten hülye fizetni kell. Ja. Vagy valami ilyesmi. Elele csúszolva. Ja, nem akarok. Nem, mert ez jó, meg, meg minden, minden hónapban van egy-két jó játék, úgyhogy ja, ja. már bőven megéri. Amit majd egyszer talán fel is telepítek. Igen, igen. Na. Na jó van. Akkor e, köszönjünk el, én köszönjük, a én Köszönjük a figyelmet, Igen. Podcast Foglalkozunk, úgyhogy... Mindenki nézelődjön minden irányba, kodozotok, játszatok várját, sokat! Gyújtsetek figyelhetszetre! Így van, most én is azt csinálom. <gül> Úgyhogy mindenkinek további jó játékot. Sziasztok! Így van, sziasztok!